Bonjour. Hola. Buenos días. Guten Tag. Bonjourno. Wachs morgen. Good morning. Wachs morgen. Good morning to you. Mirë mëngjesi dhe mishte keni ardhur në klubin e mëngjesit në valet e Klab FM në 100.4 Unë jam blendik të bashkë me Olten Mjë dhe me Altinin Mëngjesi Mëngjesi Mëngjesi Mëngjesi Dhe do të mundohemi të bajmë në ajer për tre orët në vazhdim I shtashur palën të bjerë në tokë si shqyët Dhe besoj se dojë arrim Topin radiofonik Në një loj dy shenjishë Si që qyët zakonishë dy qurna kundra një vajze Kan edhe termat tjerë për ta shprehur këtë, por ato nuk janë të përshtatshme për këtë orë të mëngjesit. Kështu që ne do të vijojm duke dhënë se ora është 7:05 minuta në këtë momente. Herët, ëh um, dhe ju urojmë një ditë të mbarë secilit prej jush në këtë ditë të fundit të gushtit. Qiçellon që e ndër. Nga gushti vërtet. Wow. 31, Holta. Sa shpejt kaloi. 31, Timçe. Jesh nesër. Një është nesër po. Nesër është edhe Kurban Bayrami, <laughs> wow. kështu që kanë shumë isa kanë pushim. Nesër është edhe Kurban Bayrami, mm -hmm. po. Mi një po mirë, a të mund të bëhet Kurban Bayram, më fal. Kurban Bayram, një pyetje pa ngajse nuk e di. Mund ah. të bëhet Kurban Bayram pa therrur? Do të oh. themë, mund të blesh mish oh, të therrur tani më, do të thënë që e ka therrur dikush tjetër në market, po themi. Po mirë më thua, shikon ti ta bësh si duash se normalisht ku do ta. Shonë Gashami shikon një biftek shumë të mirë për shembull dhe thua, "Okaj. Sa është ajo? 14000 lekë. Okaj, po kjo 8000 lekë. Okaj, nga kjo 8000 lekë. <laughs> e ke mësuar diçka. Apo diçka e tjetër, ose ose thua, "Nga ajo 14000 lekë dua." Sa duat bëj një çetmir. Apo duhet patjetër të i presësh fytin një kafshës apo thën. Jo, mund të marrsh mendoj edhe në një që dane ky quhet kurban bayramit se duhet të bësh një kurban, një kafshë, pra duhet ta ta presësh. Po, po mirë, më se zoti nuk është se i hahet e ke mrasur. Po mirë, më nuk është puna tu po të duhet të ndashë të kurbanin që e bën. Kjo është për bëjti. Je dakord? Të ndash të varfërvëve. Dakord mirë, po po them, a mund jeti një kafshë që është e therrur nga shteti, po themi. E nuk të them dozë. Pa pa ufutur dhe ti dhe në në atë. <laughs> apo kur a vno na kërkon zoti që të bëjmë ti gjithë kasap në një se kam ushimin që s'është ashtu po kashapi do ta bëjë atë kurbanin që kam ushimin uim që zoti e pranon se zoti është i madh e i mshirshëm atë's ok nuk do ti bëjmë ti për shkak të hera do të ketë absolutisht e pra po jo. zoti nuk ta mban kundra te thot as nuk e shoh dot të kuheru nuk e ken në rregull me mua ulta se s'ke therur akoma nuk të them dot gjë se zoti nuk është nga kartoni animati jam thon që të të ndajmë të bëjmë pak sher necer Nëse do të shpërndesh mirë, dashur, por jo nga ato sherrë të Facebookut, ato s'vlen. As lajkat. Duhet të jenë sherrë vërteta, me fëmijët, me miqt, me dashamirët, që qofshin këta musliman të kristier, me ato që kanë më pak mundsi. Apo tjetër. Po, edhe ata që s'besojnë madje. Madje mund të shërnë një shkelje syri të pakt. A, po. a një përshëndetje, një buzëqeshje apo jo? S'kemë zot ateistë. Si e? Çfarë bën shok? Po, si je ke kaluar këtë ditë? Po. Çusia. <coughs> po, shikojë atë në BBC. Jo po shikoj apo po lexoj atë BBC Magazine, që është shfaqja e tyre online, ti e ke rivistë, por ajo është shumë interesante, realisht e zgjedhur. Dhe ishte historia e një gruaje, ose më saktë për ta filluar nga fillimi, e një vajze. Mhm. Mm e cila ishte rritur në një shtëpi shumë të mirë në Florida. Ma di e prindri dhe sa ishin baptist, e kështën quar në një shkollë shumë të shtrejnjtë, këtë gocën, dhe në një moment të aktuar, ajo zbulon që orientimi saj seksual është i përqenj njërzit e të njëtës... Gjini. Natyrë, gjini. Hmm. Ashtë edhe në bazë vajzëve. Por, këte më bandë fshërur gjithë këmonë dhe kjo është qështja. Përveç kësaj, ajo fillon edhe rri me një turm të gabuar, Vjehmës da Vajsas, ah, dhe përfundon një naziskine. Oh. Një naziskine në sekret lesvike, po e fsheht. Mhm. Mm edhe adoleshente, dhe e tatuuar dhe me ça viking dhe me ça kështu. Derisa përfundojnë që bën ca krime shumë të shumtuara me tema raciste, kryesisht. Dhe këu bien në Burg, nga një shkolla e shtrenjtë e paguar nga prindrit baptist tek burgu për vrasin në grup të e diçka do të më thonë kshu. Edhe atje nhiyet me të tjerë njerëz. Më keq apo? Edhe njerëzit e vetëm që e trajtojnë mirë janë një grup vajzash jamajkiane. Të zëza ster sigurisht në lëkura. Që, që bën ajo... shoqet e saj më të mira. Për... Dhe njerëzit që e shpëtojnë nga nga gjithë këto ëndrat naziste që kishte Ishte shumë influencionar, shumë kejsh Dhe në fund farë i për funda, a e ka dal tani mm -hmm. Dhe është një avokat e anti-racizmit e anti... E ka përës përështë këture i gjera dhe tjera Anti... Shashua, diskriminimin E shashua E kështu me rrannat dhe me të Interesante Po ishte shumë interesante Që gjera dhe mund të ndryshojnë mm. Që që e olda ka shpres Ka, gjithmon ka shpres Gjithmon ka shpres Tanito e bën më to të motit. Sa them është koha. Pamim, po, po edhësh. Mari vesh më jdashu se si do të jetë moti në ditën e sotme. E gjithashtu në këtë fundjavë në vazhdim, ka vështirësi në ndër të fundit, të cilat mund të kalojnë me brek. Ndoshta. 20° në këtë moment e 32 do jetë maksimala për sot dhe vetëm 2% shanse për shi. Vetëm 2% shanse për shi, do thotë pothuajse zero, Hitch. pa. Ndërko për shionë... Më shumë shkanë se ka Altini të fluturoj, sot? Temi për të djelën me 99% 99% të djelën mm -hmm. ka shi Pa Edhe ka shumë shi, do me thëmë Se kur është me 99% Do të thë pa Filon që natën të shtunën, pra Në të okay. pëdhirë e djelën Mirë Nësë shi Të ja, djelën shi Të djelën shi Të shtunën si është E dhe këto dy diti kemi me temperaturat maksimale 32 grad Pra nesër që është e premë të dhe të shtunën Ti që anë maksimale më anë duken Të ulta po Të ulta Por të djelën është 25 maksimale Kështu që Kështu që nëzili pa dhe oma të gjata që të gjithë Po ullët mm. Për të ngritur nga java në vazhdim Winter is coming <laughs> Me dhimbje Tonë ata të Game of Thrones, apo jo <laughs> Tani çfarë duhet? Një do të një frymzim. Na duhet një një shprehje e ditës, si çieri i bën këtu në emision? Po. Kështu që më mundohem ta gjej një. Atëra e gjeta. Biri, mos e kërko lumturin në të njëjtin vend ku e humbe. Sigur e kemi dëgjuar. A, a kjo ishte e Bronta? Më fal. E kemi dëgjuar në këtë. E keni dëgjuar ju apo ai për aun? E ke bërë ti këtë? Okej. Okay. Mir. Një tjetër. Ja, po t'jap një, një, një nga, po t'jap një nga Mandela, si thua. Po këtë s'do i kemi të qejë. Mandela është uh, super frymzim. Gjithmonë duket e pamundur derisa bëhet. Oh, po këtë ka bër ieri. Oh, këtë ka bër ieri ma. Është një, një tjetër. Edhe këtë e dimë, kemi supermëndesh edhe këtë. Si ashprehet shkurtra që ngjej. Ne ngrihemi duke ngritur të tjerët. Edhe këtë e kemi bër. Këtë e është femras, po e kam parë. Ti a ke dhe ke bërë në e vërtet. E ka bër, e ka bër këtë. Ja, jo, të dëgjoj që thënë edhe edhe këtë e kemi bër. Po edhe e kemi bër. Okej, okay, mirë. Ë, uh, atëre. Ji një person i mirë. Por most harxho kohë për ta provuar këtë. Këtë s'kam. Këtë bër e vetmë, nuk e kam. Jo, jo, kam këtu përpara. Ah, okay, Okej. Okay. Shumë bukur është. Është nga një fazë që quhet shuat... Kjo është e re. Kjo është e bukur Dhisë, falemderit, kjo është e bukur E di, unë është nga që vajtë e ora të ashtë Se zjasin do të mërë Se mund ishi të alër dhe i nëzër Shukë e këtuar në anglisht është Be a good person, but don't waste time to prove it Oke okay. okay, Pra, jinë një person i mirë Por mos hargjok ko për ta faktuar këtë gjë Dukë e dalë në televizor që të ashtë shisaj mirë jam unë Të jemi në basë pakë Në përpjekur të keni shtëpinë tuaj, por ka qenë vështirë? Ju duhet ndihmë financiare? Dëshironi shtëpi në ëndrave? Tani është më lehtë të keni shtëpinë tuaj. Normat më të mira të interesit duke filluar nga 2%, fikse për 2 vitet e para. Është koha për shtëpi në ëndrave sepse Banka NBG Albania ju ofron kredi për shtëpi me kushte favorizuese. Për më shumë informacion, na kontaktoni në një nga degët tona, Banka NBG Albania, partneri për sot dhe nesër. gjinti ngelet duke më penguar e, më fal më fal e di që të pëlqejn salciçet e HV por të lutem shko tek miqët dhe bëj shojëri një kafshat se sdurova dot mami O, oh, ta një u bëm shumë këtu Merë një dhe një copë të vogël Dhe shkoni shpet e dhe, dhe ma pritja se u mërzitë të njerëzit Ikëm, ikëm 250.000 njerës përdorin qdo ditë prodhimet EHV Pre 25 vjetësh ofrojnë produktet të shishme të shëndechme Për ju dhe familje të uaja EHV, zgjidhni cilsin Dyrë dje, jetë a ime ishte Hiqësuzë vërsuzë Dilë të djeli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 Hyrja Leila dhe pran ABNs në Fier. Nëse synon një të ardhme të suksesshme, të duhet edukim cilësor, i qëndrueshëm dhe me standarde ndërkombëtare. E jani të regjistrohuni në shkollën e mesme Harry Foods për të studiuar në një nga drejtimet: Gimnaz, Biznes, Elektronik, Automekanik. Tradita e ekselencës shqiptaro-amerikane në fushën e edukimit që nga 1921. Gaharifonds çdo vit. Rreth 95% e nxënësve vazhdojnë studimet e lartta dhe rreth 40% e tyre në universitetet e Evropës dhe Amerikës. Shkolla e mesme Harifonds. Laboremos. Topunoi. Ky betim i vjetër është çelësi i suksesit tonë. Për më shumë në www.harifonds.edu.al.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 A isha unë i regjistruar, kjo e munë live. I njëti më dugët, shpresoj. Të... E një loj, nuk këndrëshon. Pari mderit. Si është të të të e i prekshën. Të jam... Oh! Mjëmqesi, mjëmqesi. Mjëmqesi, mjëmqesi. Po mundohem të qikoj të shka, po nejse. Do shta pak më po. Um. Kështë ollëta, kur vajtë atjet e kë... Uh, Plajë i ëndrave... Ju të rekomat për plajjin e ndrave Ta një nuk e dinë se këj Si emër që ndronë Apo është thjesht një Dëshshirë Po okej, okay, është emër i bukur Më pëllqen është në Skaj fare Majtas Kur jenë në dërmi Në fund fare Pa, në fund fare shkëm... Ati ku nuk kam më plajsh pas taj Pa Anën e shpëllës piratve Dhe në fund fare ati Ata metrat e fundit që uenë shpa, shpa... Plajji e ndrave Dhe Dikush e ka shkruajtur këtë, ka shkruajtur dhe disa qërë atjera, ka shkruajtur bani pasër mje disin, mos hitë një mbeturina pa. dhe plagëji ëndrave. Ira unë i kishtë e ka shkruajtur me një spray në, në, në shkëmbë që... Moans nuk duket tamam se mund të bëj një tabel, një gjë pa. pak më ekologjike. Po e gabonë nikë, po e gabonë dora. Me spray, me spray, me spray pa bërë, pa. dhe një ku, një gërmësh të kuqe, një gërm është e zezë. Gjithmonë ja, po luhet kështu pra, qik, nuk kuqezi. ka pas mjaftushëm. Po, pa, gjithë gjithashtu është kuqezi. Ka si një shipë. Po. Por njerëzit që ishin aty me çandrat tyret që qëndronin gjithë natën, e mund të themi edhe me ditë më radh. Kjo nuk është përgjith, po Unë i kam zili Nuk e ti nëse do da bëja dot Me qi se i kam bërë në të kaluarën Po, e ka qënë tjetër mosh Po e zili i kam Se qka një lojër e hatja joj Që ti është aty Dhe plazhji është Edhe në mgjes, kur qohë është në mgjes E ke prasyshë E kërë, s'klepa Plazhji është uh, Mu aty Dhe deti vetëm 10 metra largë E ti e digjonat e gjithë në aty Apo se vihen ata gurët e vegjël atij gjithmonë, kjo para sy është. Si zgjiejmë shumë. Leset shumë. Po sta kalon atë. Nuk e di, nuk e pa di, pa sa më kam marr malli për atë që tani kjo është gjëja. Olta. Ktu e ke para syh, ngjëset janë ndryshe. Jan merr plerat i derdë ke para syh. Shumë vëso më vrap. Po. Specifikor. Është mirë të bësh pik pazar tani në mëngjes lëri aty. Po. Se i merr më vonë, e ke para syh mm -hmm. i mban tani. Edhe, s'ka probleme. Njafton t'ja blesh. O, oh, autobuzi. Po. Cafet ekspresi. No, është t'jetër oh. gjithë të. Unë okay, do atë. E të e në toshë. Levizin e gurve, kur të rrhiqet valja. Ah. Këshu. Edhim shme, edhim shme, po s'keve qëpëjmë. Mm -hmm. Edhe kjo fundjavë është i gjatë, se ne Prande të po shimë. Bësa pra. e shioj se... njërësit. Po që të shiojmë, pra? Me shiojmë të 99%. Ti kënë që sot pas dite, të premë të pushim, të shtunën, pas të oh. të djelen këthimi Të djelen këthimi? Jajlë Tino, kjo mund kështë e qënë baza e misioni, mund edhe diqvarë? Po dha ullush muziken këte nga anë tider? E dha lërsh kështu? Kjo mund ishte një bisete bërë busdetit Ollë ta kujtëse se do biesh aty Se so bie direkt bërënda, këlltumbë Shumë përënda A ta vëm këtu peshirin e blend. Ë? Ta vëm këtu peshirin. Vera të peshirin an ty, po, sikon se këtu mund të, se kalojnë njerëz, jo këtu. Poi hiqë mora bluzën. <laughs> <laughs> Vera im bash banklën mëjesit në valë dhe kla me femrë 104720 20 sa është horta tani, se mu fik e 25. E 24. Fani. E 25. E 26. E 25, e 26. Mm. Jo, jo, jo. Përsagj. It's the best. Okay. Hold on. ten këta 28 minuta në këto momente ju jeni me klubin e mëmjesit në valët e Club FM në 104. Unë jam Blendi këtu bashkë me Oltën. Mirëmëngjeshi. Dhe me Altinin. Mirëmëngjeshi. Mirëmëngjeshi që të dyve ju. Mirëmëngjeset atë ty. Ndodhira ngjarje. Ah, uh, po shiko disa nga aktualiteti ynë. Hmm. Ç'të bërit për shtypin? Mëri vërtet që njerëz kanë ankohen për shumën e librave. Uh, edhe për radhas. Për shkolla, po. Nuk e di, nuk kam uh, dëgjuar çe për radhën, por ç'a uh, ç'a janë me radhën? Po ti le radhën ty me qarafiera. Jo, jo radhën kanë bajtur radhën për të marr librat. Është shumë të merr. Edhe bankojnë që kanë radhën. Që ka shumë radhë. Po ata bëjë shkakton me radhë, atletikën gjithë në shpis ka radhë. Ashtu them atë. E vinin me radhë. Fondi që duan librat. Të gjithë jo, për një, një herë. Jo, nuk po jo, them se tikin tikin jo, mos i marrin. Po pra, pra, gjithë për një herë? Po zgjonin gjithë për një herë, po. Sa të rinte kafia, sa të rinte radha dhe ja. Pse ka pak pika me sa duket që i shpërndajnë. A, këto nuk gjë. Pak pika dhe shumë njerëz, po si, si shpjegoj të kësë, s'ka rradh për shembull. Po, i kanë krahasuar me rradhat e qumshtit, të vajgurit, të dikurshëm. A. Ah. Këtë kam dëgjuar. Që të flasësh për rradhat e vajgurit të dikurshëm, duhet jesh mendoj un jo më pak se 35 vjeç. Unë se mbaj mend për veten. Prandaj po them, kështo që tërhiqem. Të mëndë, të shumë, po unë i mbaj mend, po un kam gjen fëmin, ka fëmi, bajtur rradh vajguri. Më mba ndë bidonin ose 89 bidonën që rreshtoheshin. Po e njhni bidonin tuaj? Po sigurisht e njohim. Unë një bidon kisha. Skenë nevojë që të familiarizohesh me çit bidon. Baje montimin. Baje ndorezën e bidonit. Po, ti e ke parasysh. Një çantë, një etin aeroporttënden kur dalin tre mi çanta. Po tani janë çik të ndryshme. Ja, çik si të ndryshme Haliqa, si çhen. Ja, si janë çik të ndryshme mi. Mund janë... si të jete ndryshme për arsye të kur. Janë, mirëma, okej, okay, po njërë të pëse i linë ato fjongo dhe gëndështë dhe gjërat Pa, mirëma, më ta shikon Atëherë një loj ishte bidoni Ne e kishëm të punuar, këshu, me arë Ah, okej, okej Me dorez, me gurë Të qmuar Ja, nëse kishëm kështu Po, po Edhe, e kebër e sushatë Atoj që ka bidoni, ka bidoni një gryk, këshu që të mund të Ta derdë shpak vajgurin, që ose do Ne kishim shumë në formë sirena, kshu, si, si to të qezma dhe bukra Lera oh. qabidoni kam pasër unë Le që po ta fërkoj e dilë të gjindi O oh, bo bo pa, oh. që. Ne se ishim të kërradet për uh, librat Jo, mbe, e di që më bëjmë për shtypje, më bëjmë për shtypje dhe njerëzi që ankojnë përçmimet e librave Po pra, edhe Zoti Basha ka thënë që duhet të ishim falas Librat e herësimit të detyruashem Po më, po falas dhe bëjmë gjitha edhe të shfryndarësin vetë nga shkolla. Basha ka për vota. Ojtasht. Un tani nuk e di se po kjo shkollain thuhet, me thanë drejtën, pse ishin falas ikon e Bashës. Po vran. S'kan qen asnjëherë falas. Tani tani më një herë Mirë do ishte edhe edhe makinat ishin falas, me thanë drejtën. Brisit oh, brisi e rrojës falas do isha shumë i lumtur, për brisje rrojë falas. Që të gjithë të rruan. Si mbaz shef i tyre, jo, sinqerisht unë rruan parti mëntit çeshti, sa jam i krosh po. <laughs> Janë shtrenë në Brisët. Ati kushton gjëra të tjera, bla. Po. Krëri. Vaj, e di, Vai. e di mos e mbrosh, ka nevojë ta mbrosh kaq shumë, i bër. Ndërsa <laughs> po. unë do kisha dashur që në çdo kafe që tu ulesh atë ishte falas. Shikoj, unë pa, unë kam unë kam një fëmijë që shkon në klasë të parë. Mhm. Mm dhe me sa digjova unë nëse ai mbaj mënt në mënyrë korrekte, biseda që bëra me njerëz në shkollë. Po. Mhm. Për më thanë që Të gjithë librat bashk bëjn 2700 lekë, që është dy kafe. Pra. Po jo më të. Jo, jo, 2700 lekë. 27000 lekë të vjetra. Po 27000 lekë ni dalin fundjavë Volta, ni të premten i të shtun. Nuk do të dalë këto fundjavë Volta se bleva librat. Sot. Nuk tjim është ni dalje. dalje. Po doli 500000 lekë në dollar. Pastajra me Gjeron. Po katha që nuk dal librat. Ulë zërin. 27000 lekë të vjetra. Po bra, s'është së as zi. Ni pal break tek, kë... po. Kë versë është ai dyqan? Ai butikë. 30, është 30 gjyvesh apo kur i them? Jo unë. Perëzini. Ç'e kujtohta. Janë këto poroma atë fillin. Ne shkojmë nga nga librat e shkollës tek mbathjet, por duhet janë thelësore mbathjet. Ë njeriu, janë të rëndësishme. Po po. Më shumë sesa, po themi, bijhut edhe të tjera gjëra. Po nesa. Po flasim për librat. Po flisin për librat. Pa. Më duket ironike që ashtu Se janë njëtit njërës që nuk ja përtojnë asë për plajës, asë për vetura, asë për uthtimeja shtetit E ke përshyru në shikëve këta njërës të kanë nëquë foto në Vjënë, foto në Brugë, foto në Paris E ma dajë Foto atje dhe thonë, pas e vim të të thonë, libra të janë bërë 2700 lekë? 2700 lekë? What? Kë thoshtë të snu pëdo bjaqë? Kanë bërë tre bira kur ishe në Helsinki 3 2 2 Gjithsesi duhet thënë Kushe... që janë shtrëngtuar me 33%. Kush e thotë? Lim Simbasha më thotë që e thotë. Jo nuk e di fare mesa janë shtrëngtuar te. Po kanë qenë 11000 paketë librave. Tani dhe është bër 2700. Po tani është bër 2700, nga 11000 në 2700 nuk është 33%. 27000. Mfal. E bibi që është trefishuar pra. Po ksoj. Jo 33%. O rithuaj <gibri> si li di, ke marr matematikën ti? Librin, librin e kanë vjerë. Pandaj kanë qenë kish librat er, paketat e librave, se ka qenë matematika. <gibri> jo se kanë vajë nga nga sa ishte. 11000 lekë. Ja 11000. Në 27000 pothuajse janë trefishuar. Trefishuar. Po pra. Jo janë rritur me 33%. E më lëre tash s'ka gjë. Ka qenë emocionuar. Atër të ishim bërë rrëth 14.000 e ca E 237 E njësë e varë po E njësë e varë po E njështu, janë shtrejntuar pra okay, Por këtë pas të pak të, të drejtë po, po, është e përtet Janë shtrejntuar Po, këta po, po, tjerët kanë argumentin që janë libra shumë më cilësor Po jan përkthime, janë botime, janë ku diun se çfar, janë se si thua drejtat e autorit, po, vjen edhe me kushte më të mira shkolle. Se ja fusin kodenta se është abuzuar me libra shkollor në mënyrë skandaloze. Po duash të flasim seriozisht për një moment për libra shkollor. Njerëzit kanë bërë griznese kolosale me librin shkollor, me me duke duke vjedhur publikun. Se u kthyen në një arena Qensh, ajo. Nzi libra, nzi libra, e shit libra e futja kod, domethënë. Por se keqë, po keqë. Bëj librat për, për dy muaj, të dilë të libri gati. Fundë e kryoj i pablerë, për po gjithë e si. Shushë, që, që, që ose do në zjerim librat cilësorë, në do është ta kushten më shumë, nuk e di. Ose në do është ta pëj vjetin këta, nuk do më ha biste, do mos do shmërish këj fakt. Se, lek u është i omëll, lale, edhe korupcioni nuk një... Asë the asë gjinit. Shushë... Ma di asë moshë. Po, e kam të kë njerëzit. Njer Njerëz me jetë shumë të mirë që gjejnë ankoën për librat e fëmijëve tyre. Vetëm për sfimin e librave të fëmijëve. Vetëm për kaq. Si them në vend tjetër? As cigaret, as kafe, as ato fjalë. Jo, po librat e fëmijëve? As birra, po po po, më griu ai vogli. 27000 lekë libra. Është bërtem ditë. Hajde Zemer, bëjmë një tjetër abonim. Ne kemi të gjitha kanalet. Po. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Tuna të premten nuk erdhan kalçetu, se ishat duke pasurin e fundit e telenovelas me Elton. <gjellë> Na tregoi më në fund Hadi kur erdhi porosia e birave. Disa gjëra ndahen vetëm me miqtë, el bar, bir për miqtë vërtet. Po prisni me padurim fillimin e shkollës çantën dhe artikujt shkollor. I pët gati tek ne. Dhe si askund tjetër, gjeni produktet dhe çmimet më të mira. Ashtu siçi dëshironi, gjithçka që ju duhet për një fillim të mbarë e gjeni vetëm në Jumbo. Jumbo për nxënësit, Jumbo për të gjithë. I know that I'm running out of time.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 They are all the same mm -hmm. See, I would rather we just go a different way Than play the game Uh-uh 20 minuta në këto momente Ju jeni me klubin e mëgjesit Në valet e klab FM në 100 Pik 4 Mirë mëgjesi Mirë mëgjesi zonja dhe zotrin apo? Uh, Nato, ja. Janë zgjuar apo Janë zgjuar Janë zgjuar E do t'i zgjëm edhe me në një pjëti nga aktualiteti Jepi okay. Se gati jam A të rejtë bim një pjëti nga aktualiteti Qa të japim për, uh, për duratë? Do japim 2 shisha nga kantina PIEVE 6 kasirotis këndervehu Okej, 2 shisha nga kantina PIEVE 6 kasirotis këndervehu që të bëhe tap Tap shirëm gjeks Shkojnë për atë që do t'vi pari me përgjigjene sak në 0619 27 222 Me hapak në datë 0619 27 222 Pyri një ansht Në... Cilën zonë të tiranës Bashkia Sapo ka inaguruar Nisjen e punimeve Po, Tani A ka ndërgjë më konkrete Se sa nisja Se edhe unë nisa Inaugurimin e shpistime o, <laughs> Shomër t'i dhe shimfal Tani që duke thë nisë hey, he, Inaugurimin he, he, e shpistime okay, okay, okay. kjo? E ku të vendë i gjenda kjo? A i, a, a fut kota i A, a, a i është i pamartuar Dijonim mua Këtë po fleta <laughs> Unë kam fëmi <laughs> Edhe unë <laughs> Pra Ku kan nisur punimet Ku kan nisur punimet për të ndërtuar një kënd lojrash. Ku? Hë ku? Sabo ka njësën. Ka pasur një kronik, edhe në top qenën, sigurisht, që nga të regon që punimet njësën, që që të gjithë e dim të një, por, uh, a e dini ju? Edhe ku shë e di, lërësoj, me Raki. Mëndë tjenë du shishe Raki, nga kantina e pjeve i gjeshtë kastriotis këndër bejo, mëndë tjenë du shishe verë, du shishe Raki, Brendi Olga. Brendi, okay. Musi ne e njohim se si konjaku dhe është si konjaku kresht. i njëjti, konjak, konjak i Mirri i dashur i vjetri, i ndëruari hero i komtar Skënderbeu. Oh, shndet. Imagjinoj që të kishim se... një shishe konjaku se... si hero komtar. Se vetë 2018 është rriti i Skënderbeut pra. Skënderbeut. Por po. Për çuhet brandi në shishet, mm -hmm. sepse konjaku është një emër i rezervuar nga Konjakit e Francës, nga ata të fshatit Konjak që bën pijen Konjak. Mhm. Ngjit ngjit ngjit ngjit. Mais c'est très bon. Ma oui. Mhm. Very special. Aha ha. Hey Omar. Bonjour. Ç'a pas si connas tu? Mesazhet. Do na vesh një këngë mirë. Jo, nuk them ti, them aty. A po vër reklamat. A po vër reklamat. Po vër një këngë dhe pastaj reklamë. Vër një këngë se do të kesh shumë kohë pastaj. Futja një tani. Njit bukur. Një gato që di ti altin. Sa është e njëtë plagë. Edhe është ko e mirë. Ah, shikon. O rregullua. A nuk është më mirë këtu? Super. Ngrini zërin. La be fem. Dërgoni para me Western Union, ju dërgoni shpresë dhe mundësitë reja. Një arritje, frëmëzon një tjetër për pjekje për më të miren ku do në, në botë. Dërgoni dhe të rhishtë një para me komisionet më të ulta në agjensit Unionet Western Union në të gjithë shqipërinë. Ky është Western Union, moving money for better. A i dinim se që fështamë është zjedhë ruimë të silësori vitit 2016? është i lehtë i pasur me magnezë rekomandohet të përdoren për të përgatitur qumshtin e bebeve. Qafshtama, uji i shëndetit të mirë. Mos e shqetësoh, më dukesh se do psoj. Në fshat, kalujmë koto vështira tani Vap e ma dhe kote që shi fogën Barë nuk ka Shatari do vesën Dhe ku i qon vesu të mija Një zote di Që të të them? Po të pivu i shoqe duke shqizmonë në fërë Po normal, unë jetoj të kërësort a i ba Kushtet janë speciale A i rikondicionuar U shimi i bolë shumë dhe i kontroluar Shoqe, unë bëjvesme omega 3 Me kontrolë cilësie Me vullë dhe me datë skadenca Di se qa njërzia Hej, Shaka. Aiba, veza juaj. Replay. Nga Elka, bëri pazarim shoq sot? Jo zonj, ende. Atëherë lutem kalojni këto të miat. Sa umblodhon edhe 500 tjera. Mos erdhi ju gruaja ime sot këtu? Si bërdit zotri, sapo u largua. Oh, sa mirë. Kaloj edhe këto. Sa umblodhën në të tagjë? 20.000, zotri. Që kemi? Babi dhe mami ishin këtu? Po, po, pa tjetër. Shumë mirë. Më thua e të lutëm sa pikë na jam bledhur? Aktualisht janë 20.000 pikë të bërës vlefshme me 4.000 lektër ea. Okej, okay, atër. Unë me pikët e tyre po blikë gjerat e mija falas. <laughs> Kjo është pazar. Me kartën e besnikris Eko Market, përfitoni oferta pa fundë dhe pazar falas. Eko Market, i jeto shëndetshën. Vera nuk ka qen kurrë më e freskët në Pierre Carde Home. Termometri i çmimeve vazhdon të ulet. Koleksioni i ri dhe larmia e produkteve do t'ju mahnesë. Nxitoni të përfitoni nga çmimet promocionale të koleksionit të ri të mobiljeve dhe aksesorëve në Pierre Carde Home. Mundësi i blerje me këste me 0% interes. Na vizitoni në dyqanet tona, rruga Sami Frashëri në blok dhe showroomin në autostradën Tiran-Durrës.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 Shpejt dhe kodopra njush, në të gjitha e gjensit Unionet Western Union, ju mund të zhjith në abonimin e dëshiruar digital. This is Club FM, 100.4 Hello, hello! Mirëmëngjes. Yeah, yeah. Mirë se keni ardhur në klubin në e mëmëjesit në valët e Klavefem në 104. Unë jam Blendi, këtu jam bashme Oltën. Mirëmëngjes. Mjë numër 1 dhe Altinin. Mirëmëngjes. Numër 1. Të dy numër 1-sh, a? Mjë uh, Faleminderit. Deri. Falem Faleminderit juve. A deri ulta jemi online? Po. Jemi edhe në Facebook, po? Po, po. Përshëndetje në Facebook-u. Mirëmëngjes. Si jeni? Good morning. A deri në shkolbar anagramën? Ne është një speed për ju. Anagrama Në klubin e mjësit Atër anagrama për sot të dashur miq është Vorte PIS Ku përta shikoni të shkruaj dhër këtu Fjalla PIS është në të vërtet shumë PIS Si që kam pikturuar un Vorte PIS Anagrama për sot V-O R-T-E P-I-S Vorte PIS PIS, Vorte PIS He, olta, të mbanë Së pa mbanë baka, jo Të mbanë dujën din Êshtë, me zi e mbanë në dorë është E rëndë? Ja, nuk e di, lëvis shme Êshtë Vorte PIS, mishdashur, anagrama e ditë sot me këtu në krybin e mqesit Për anagramën sot, mm -hmm. do t'javim si duratë një çantë um, Një çantë shpine që është nga dhuratë nga dyqanet Inter Sport, Adidas dhe Reebok. Super dhuratë. Që ndodhen gjithandej. Ju i keni parë Inter Sportet, i dini Adidasat se ku janë në Tirana, por ku janë Reebokut. Po do të jetë një çantë ëh um, e njëjërës prej këtyre markave, çantë shumë cilësore dhe që vjen në një moment shumë të volitur sepse njerëzit tani janë duke bler çanta qantet e shkolla. Sepse fëmijët janë duke shkuar në shkollë, këto janë shumë përshtatshme për për të shkuar në shkollë me to. Për shumë gjëra. Më pëlqen për, për shembull ndonjëherë shikoj diëm me kollare e me këmishë, kam qenë vet një kohë kur më duhej fatmirësisht kam shpëtuar nga ajo rutinë, por më duhen që të vishë çdo ditë me kravatë, e ke parasysh? Po kisha dhe shumë gjëra për të marrë, kështu që të duhen një çantë. Edhe këtej me këmishë, me kravatë, me pantallona kostumi, kputç veçantë çantë shpinë po që nuk duga të kengj. Se çanthat e shpinave janë për të gjithë. Kështu mm -hmm. që, që um, këtë doja t'ju thosha, në të gjithë dyqanet Reebok, Adidas dhe Intersport, duke filluar nga sot, çantat janë të gjitha me 50% ulje. Të gjitha çantat që janë Adidas, McKinley, Reebok, të gjitha këto markave, në dyqenin të Sportit, në të gjitha Adidas, në gjitha Reebok, të gjithë Reebok, kudo që janë, ka vetëm një çmim që është 50% i prerë në mes. Super. Kështu që, që jo deri në 50% e ka paraqitur këto thon deri në 950%, mm -hmm. që do të fillon mund të jenë me minus -10%, minus -20, edhe vetëm një artikull apo dy mund të jenë me 50%. Të gjithë janë me 50% ulje. Nuk ka asnjë çantë që të jetë ndryshe, kështu që mja vlen. Ësht, është është diçka që vlen një gjë që duan të themmë se uh, ë çantat me çmimta tillë do të thotë se janë më lirë se çantat në treg. Mhm. Mm çanta çant, ose çanta false. Do më vonë è jo originale. È jo originale. Prat marrësh çantan originale për për më pak se sa do të blije një çantë false. Që do të shkembe dhe do të tiapi tjetër cilësi. Sigurisht. Po këto janë originale dhe të vërteta. Dhe disa produkte siç pashuun tek ajo, më specifika Rafiala kanë një faqe që ju shohët ka adresën intersport.com.al. Dhe mund blini që atje. Kjo është e bukur fare. Se mund të blen çfarë ti dhe mund të paguajnë vetëm kur u vjen malli në shtëpi. Mm -hmm. Kudo që janë në Shqipëri, edhe nëse nuk ka një Inter Sport aty ku jeton ti apo një Adidas apo një Reebok, mund të shkosh tek intersport.com.al, ta porositësh dhe vetëm kur të vjen bluza apo topi apo skit, apo diu më se çdo çfarë, atëherë do të paguash. Do të thjesht tek do të paguash me para në dorë, kështu që do të jetë shumë e thjeshtë. Mirë. Kështu që, që i morëm bashkë këto, chantën e kemi për atë që do të zgjidhë anagramën Vorte pis edhe në tërgonë i pari përgjigjën e sakt, apo e para, në 069 20 70 22. Such a lonely day And it's mine The most lonely day of my life Such a lonely day It should be banned It's a day that I can't stand Ka se va. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. I am fresh and I am born rise up deep. Kërta dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM, gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 0699 1070 222. Me sa shdërguesi i parë, fiton një duratë. Kënga e ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 100. 4. K-Invest për shumë-shumë vite në trek ju takon me një rjetë prej qindra agentësh në Shqipri për shërbimin e transfertave manigram në mbarë botën. A-K-Invest, institucion financiar jo bank, takohet me ju, kur ju nevojitet kredi, kur ju duhet të krye një pagesat trektare apo individuale, apo të transferoni para brenda vendit. Ne takoemi me ju për të paguar me njëherë gjobat e policisë shtetit, faturat e ujt, për të paguar me njëherë faturën e energjisë elektrike me zero komision. Ne rritemi dhe përmes agentve për të mbëritur më pramjush. Ako Invest, Manigram. Quna, nuk rëkam thonë. Emrin altin hekri ma ka njit ida se thot që unë hekurozë suherë. <laughs> Kjo është e sekreti që nda u altinime në Sa posgara ishte gati dhe birat akull të ftohta <të> Disa gjera ndajem vetëm me miqt Elbar, birë për miqt të vërtet Vetëm të kënësa hom, do të mobilonisht pin të pintuaj të andrave Oferta në gjithë të kapikori, nga data 28 gush dheri në 8 shtator, dhëtë të keni mundësitës jithë një ofertën tuaj midis një shumë lëshmëria zjedhjesh në shorrumi në Enza Home. Sojourno Kënd, nga një mje një 190 euro me ofertë 750 euro. Kavolin Messi, nga 490 euro me ofertë 290 euro. Dyshek matrimonial, nga 790 euro në 490 euro, si dhe shumë ofertat të tjera. Rinovoni ambient e tuaja me trendet modern, Dhe të të në të plotë ngjyrat e arretimit të sjella në shtëpinë tuaj nga Enza Home. Përfitoni nga oferta e shtatorit Back to Home në Enza Home. E gjeni te Paytoni Business Center kilometri par, i parë autostrada Tiran-Durrës në rrugën Tucore dhe online në www.enzahome.al. Është event i sportiv më prestigjioz i tringve 97 ndeshje live UEFA Champions League. Kush e di çfarë duhet të presim më vonë. Stati në sezonin e ri. The UEFA Champions League vjen me një super ofertë. Merni aparatin satelitor ose IPTV dhurat, duke kryer abonimin 12 mujor me vetëm 19900 lekë. Nxitoni ta përfitoni pasi oferta është e limituar. Ora 8. And now, the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në njëshim pikatër. Dë gjuhës të Club FM mirë më njësë, ju njoj me lajmë të orës tëtë. Gjdo pasurije paluaqme që nuk justifikohet apo dyshoet si e til duhet të kaloj në skanër. Gjdo biznesi dushim duhet të kaloj në skanër, gjithashtu dhe duhet të nështrojt një procesi kontroli ligjor. Kështu është përër kërë Ministri Edi Rama gjë atakimit të taskforces. Rama më të ishtoj se gjdo logari bankare dushim të apo e pa justifikueshme duhet të kaloj sërish në skanër. Preu i policisë shtetit Akiçako është preu vendosëmërinë e ti se policia i ka shpadur luft gjdolloj palishëmërie. I praniqëm në mledhjene Task Force në zyrën operacionalin në Krye Ministri, ku në fokus të diskutimit ishte luftan da i kanabisit, Čako po ojë se policia ka intensifikuar punën për evidentimin e rasteve të tila. Më 15 shtator shefat e shtabeve të NATO-s do të takojnë për herë të parë në Shqipëri. Lajmi konfirmohet nga vet presidenti Ilir Meta gjatë ceremonisë së betimit të gjeneralit Bardhur Kollçaku në krye të forcave të armatosura, po ashtu Meta nënvizon mbështetjen për rritjen e financimeve për forcat e armatosura. Korea e Veriut po planifikon të tjera testime dhe hedhje raketash në pajisor duke vjuar këto kërcënimet ndaj rajonit. Raketa e hedhur në bia ponier si pas regjimit korano verjor hapi i pari këtyre operacionethe. Këto kërcenime vinë në kunder përgjigje të stërvite së përbashkë të shtarake të forcave Amerikane me ato korano jugore. Ishit me lajmet në Klab FM 100. The next news break in 60 minutes on Klab FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Numër 7 e qeshura e pafajshme. Numër 12 e qeshura e bjondes. Ah! Numër njëzete një, e qeshura nga hunda. <tër> Numër njëzete shtatë, e qeshura irituese. Këto të qeshura vinë të kju përmes klubit të mëgjesit, shdo dit në radion Klab FM dhe Klab TV, ga ora shtatë dhe rinorën djetë me mua blendin, me jedin, altinin dhe olten. Numër të rritet e tre, e qeshura me shpirt. Ha <tër> ha! Numër 33a, e qeshura me shpirt dhe me bisht.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 one more time but i go higher powers taking a hold on me Baby, i like you so strength thing guidance all that i'm wishing for my friends nobody makes it from my ends i had to bust up the silence you know you got to stick by me As soon as I see the text reply me, I don't want to spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time but I go, higher powers take it, now hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time but I go, higher powers take it, now hold on me. in my head one more time but i go higher powers taking all no on me beneath night yeah. beneath day beneath night hey boy got me walking side to side what the hell i'm digging to you. I'm like a ride, dick, bicycle. I'm true, yo, I'll get you the type of blow. If you want a Minaj, I got a tricycle. W-w-w-w-all these bitches, Rose, is my mini-me. I be smokin', so they call me Young Nikki Chimney. Rappers and they feelin' cause they feelin' me. Uh-huh. I give zero fucks and I got zero chillin' me kissing me have the boom box that says Stephanie curry with the shot just tell them to call me Stephanie gun pop and I make my come pop I'm the queen of rap gang I're gonna run pop offense uh. keep talking late to me say I have to give him up can't hear them though no, cuz I Icicle, dick, bicycle, Hello true, oh, Ariana Grande, Nikki Minaj, Chai mishdashur nga. Mirë se vini në klubin e mëgjesit në orën Ta një kemi 88 minuta Good morning Good morning Hello. to you Mirë mëgjesit që të gjithë Hej Hej hej Hej hej hey. Ta një kemi censurën në klubin e mëgjesit Si qdo mëgjes Do t'jabim edhe emrin e një fituësi Lidhur me, kemi bërë një pyetje nga aktualitetin bi Ku po ndërtohet Më i fundit i kopshteve Më falni jo kopshte, kënde të lërëve I kënde të lërëve Êshtë Egli dhe ka thënë në sa uke Në sa uke Egli 818 i baronumër fiton 2 shisha nga kantina e pjeve Gjergjë Kastreotis këndër Beo Durës Oke, okay, falimin në derit Ndërkoh kemi censurën, bardur nga dje E shkurëtër e beftë dhe Dishoni pak Pavarësisht nga pamja, mesajit i Pabrësish nga pamja, mesaji ti është... PIP...PICA PIP. PIK...PIP...PICA PIP. PIK PIKAPIP. Pika, PIK PIKAPIP. Jo, është të më më shtja. O, mdukë në së së po zë të bulluam një. Kemi ku pa pak apak unë të të në të në të në. To... PIK PIKAPIP... Jo, ja, PIP PIKAPIP. PIKAPIP. PIKAPIP PIKAPIP. Një është të një është të, një është të. Pika pip. pika pip pika pika. Pip pika pip pika. pika, pika. Prvojë olëta. E 6 tesin se 6 tesin. Unë e 6 tesin. Hëbra? Uh, pik pipa pig. Ja, ja, ja. Pi, Peppa pig. <laughs> Eja në grama është vorte pisë, mi është dashur. Vorte pisë. Nëse e zhjit një këta anagram, dhëtë rivendos në kërma, të formoni një fjallë, që është edhe në fjallorin një gjusë, shqipe, vërë të pis, dhe dhëtë fitoni një të çantë, shpina nga interspartë, mhm, mm vërë të pis, kujdes, 069 27 22, 069 27 22, <laughs> e mirë, e mirë, mirë, e mirë, e mirë, mirë. dhëpëm i tjetër bëjtë nga aktualitetisë, e që vë njësë dhe, Një tjetër këndorash? Jo, në franë nisi. Jo, është njëri në inspektim. Sa po nisër? Kuj hum, ba mëre? Sa po më erdhen dy bileta për në... Uh, Ndejshjen për në Elbasan? I ke marrë ti. Po, i kam marrë, sigurisht. Unë në vëtes për skuadrën e Lichtensteinit. Edhong. Jam shumë fans. Edhonë. Sa herët në jetë bje radha të shohësh live. Qushë? Me zi për e të shikojë. Rubën Kumër Markën Cënë oh. E dhe Gjoshëtësin Ti më bënë mund dhe emrat Po sigurisht, du njëm i thtari lihtën të shtenjët Nga vesh Qiprinë, po Sa dopsi i kanjer ju Që që në orën 8.10, në datën 2.7 dhe jemë atje 8.10? Në orën oh. 8.10, po Që ka shpejt është shpejt Që e kanë bërgëshu në deshje pas bira, të i bira Quhet me lihtë të shtenjën Jo, thjesht në deshje Dhe i shqe e pasta i bira me Shqipri Lichtenstein. Mm -hmm. Por nuk kanë vajtur shumë njërën, së po që ka dje një kronik lajmesh, ku në adoli dhe miku ju në gazi, nga fërshë e fërë fërëja, por... Uh, jo, nuk... Uh, e kanë fjallin që nuk duhet merë me që ata gazi, por uh, që ka pasur pak shqitje biletash. Potem. Sepse, sepse njerëzit duhet vetëm të qikojnë në uh, Spanjën, Italinë, Po na ra me Gjermaninë, me skuadrën tjetër, domethënë mbështetja është e madhe. Mhm. Mm Por nëse është me Liechtensteinin, janë të rradhata si unë që vdesin për Liechtensteinin, kështu që. Po, po, po unë doja shi... po të madje në familjen tim janë të gjithë atje. Ti aty ke? Po ti në Elbasanin, atë thoj. Unë një alban kanoj kur ik për atje ku duhet. Familja ime do <laughs> të gjithë gjithmonë atje, thotë Olda. Jo, jo, familja e cilës ka një balkon në katin e 10 sipër. Ja, më ja. Sa bësh aq? skan pronën El Pasan, e Elbasanit. Edhe që familja e ndjek, ndjek në mënyrë uh, të rregullt kombëtare. Këmpa këmbës. Tifosët kuçes sigan se nuk do të shkojnë më në stadium. Pse? Nuk shkojnë më, e në ah. oh. Jemi bërë me ufëtësën, kanë lënë futbollin. Ah. I yemi bër me UFC-n, kan thënë. Edhe. Jo, jo. Si takën? Um, jo, thonë që thonë që nuk do të ndjekin më. Janë mërzitur me policin. Dhe kanë bërë një deklaratë, e cila thot pak a shumë perifrazojse, nuk e kanë këtu, që Do të kthehemi në stadiumën shqiptare vetëm atëherë kur largohet policia me Kalashnikov. Um... Amin. Po tani. Po policia ka pas një deklaratë. Policia do të heçi Kalashin, po të mbaj diçka tjetër. Sa të mbaj? Prasin. <laughs> Banane. Nuk e di, po që një trondafil. Po mëse të Kalashi. Mirë, mirë, po. Jo, dakord jam. Më sigoj, kan kan atakan shumë drejt. Kan sjellje që janë janë harbutë. Jan patolerush. Jan këtu domethënë na kanë ndodhur, na kanë ndodhur edhe vet, domethënë sa Po thua se zhveshje për e parsyje. Parsyje, parsyje, pa arsye, për pa arsye po. Do të heqet, heqet aq manche këto e ato e kupton se çfarë. Nëse të gjitha. I ke marrën vesh ato. Tashi ti që ti kanë hequr folvet, po mua s'i kanë hequr të brondshën. Deri tani, policia është te. Po po them që mund se se pak për ca, ca, të e kam shumë. Sepse kru. ka një zell ndonjëherë, kështu që të lë pa mend. Ato ato vonesat, ato mbajtjet e njerëzve në shi. Mendon 3 orë më parë të futesh në stadium dhe të rrish në shi. Si si Chen, pa u dhe pa u. Në fakt një çen nuk rrin në shi ashtu. Se jo. e gjën ato. E gjeni strepë, po jo ti skenj stre, ti dorish ashtu. E mbaj mend një herë kur ishte ndeshja me Serbinë. Që na fund në stadium rreth 2 orë gjysmë para se të bëhej ndeshja, dhe shiun litar, litar, litar, litar gjithkokosë banja ishte plot. Banë mëshkuve. Plot, plot, plot si autobus. Se s'kishin kurrëni njerëz. Edhe atyre që kishin nevojë thoshin po pse këtu do bësh ti? A kemë <të> sensish ne po rrim këtu? Po po. Kjo është bërst të le, da një. Po nga anën tjitër pësaj, kjo punaj kalanshit është dajoj që jetojmë korat e i sisit edhe po të shkosh në përndeshtje në Gjera, në gjitha këto eventet e mdhaja, këto në bot. Edhe në Gjerman ima mërë mënde që policia është e armatosur për eventet e këshu. Për Shaktia eventet të tjilë. Po normalisht, po plus për plus pësaj që dhe... për çar, çar, për për për për të të të të të të të të të të të të të të të të të t ndo çelati fuzëri ajanoz pak ndruj. Po neza, sa për Kalash, te fazerien ajanoz, jesh pagu ndruj. Për Kalash. Po them, po them që në Koraton <laughs> edhe ajo ndeshëm me Izraelin kishte indikacione të qarta që aty përgatitej që të vije një bombë, e të bëjë një kasapan, një masakër. Ktu në Shqipëri atje në Shkodër ishte plani. Që sjë normalisht mbas mbas këtij informacioni që policia kishte, ata nuk e kishin. Tensioni duhet ishte. Po nejse Ta një është të 15 minuta Nejse sukcese me fitore të shuna Po Kurë themi mështë dërashur Do të shikojmë nëse kemi fiturës për anagramën Ndërkohë altini do të nga vërë vetëm për një moment Altini, uh, krypin e të censurës Pa varsisht nga pamija, mesajt i ti është është është kryptik e fare Ndërkohë që kemi uh, Së dhurat një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikan Deri ta një Deri ta një Dhe po i shtojmë dhe një dhurat nga Electronic Line Okej, okay, super, Electronic Line, Svidalia Amerikan Dë super dhurata për censurën, digjonit dhe një e klivin Pavarësisht nga pami, a mesajit i ti është Unë mendoj që strategia më mirësht me a fut kotë Për ta gjithur këtë I Zë nuk kanë një, mundë mendojsh sa duash Nuk kanë një, është kryptike komplet Këtë e mbaspan krybin e mqesit me më shumë ju përshëndesin fort Këtë e më shumë Kajtini pse qafështama është jëdur uj më cilësori vitit 2016? është i letë, i pasur me maknes, i cilin dimon vërcimin e sistemit kardiovaskular dhe në dimon në relaksimin e trupit dhe muskyve. Qafështama, uj i shëndetit të mirë. Stop! Superprodukte dhe superoferta ju presi në shpar dhe intershpar Nga data 21 dëri 31 gusht Nëzitoni të përfitoni nga cilsia dhe qmimet maramendse A kulore shpar 1 kg 399 lek Qum është shpar 1 liter 119 lek Bira tirana 0.5 liter vetëm 59 lek Detergent roba shdik san 21 larje Plus per ull falas plus silan falas vetëm 1099 lek Shkoda po afron dhe në intershpar Gjeni çantë me personazhet më të dashura për fëmijë, vetëm 299 lek. Set shkollor me 7 artikuj Frozen, 119 lek. Si dhe qindra artikuj të tjerë për shkollën në super ofertë, vetëm në Interspar. Spar, jeto më mirë, shpenzo më pak. German Optik, distributori ekskluziv i xhamave optik më të mirë të tregut gjerman të firmës Rodenstock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 i fsher midis maleve dhe pa pamje ngadeti por ama përsëri beach bar është vetëm 5 minuta nga qyteti mund të dëgjosh boritë e makinave dhe të ndrrosh për plazhin mm -mm. ne kemi gjithashtu pije të ngrohta fikse për verën që nuk është vera që keni ndrruar merë një bir stela dhe shio verën ashtu si që i u doni sepse ku ka stela ka verë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 Unionet, Western Union, kudo dhe kurdo pran jush. <tot> Sa von po ska shkuar? Mos harro të vësh rripin. Po lëre se pak rrugë kemi. E kam edhe me bezdi. Nuk ka asë një arsye për të mosvën ripin e sigurimit që të vlej më shumë se sa jetë a jote. Gjdo muaj në Shqipëri rrëth 22 persona humbin jetën si pasoja aksidenteve rrugore. Ga silë si trans-adriatik, jufton të vendosni ripin e sigurimit, të respektoni sinjalistikën rrugore dhe të mos edrejtoni automjetin kur keni konsumuar alkohol. Dihmoj edhe ti për sigurin rrugore. Investimi juaj është prioriteti ynë. Nova, partneri juaj ideal në arredimin e bizneseve si bare, restorante, hoteli apo zyra. Na vizitoni në novacontract.al ose showroom-in ton në autostradën Tiranë-Durrës, përballë City Park. Zgjidh me siguri, zgjidh Nova. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Ai! Could you tell us this song on Radio në Club FM, during the teachers' club, send us an SMS with the song of the day and your name to 069 20 70 222. The message sender above wins a durat. Listen at 7:10 on the teachers' club on Club FM on 100.4. in the car driving in the games such you feel the water before the rain up and up and down upon the canvas waking me to me waiting for just a pick up and feel up and up, up, canvas, meal, an up and, up, up and up. see a bird from a time in the rough see a bird soar and happen the flourish in your blood sing you play running next to my mom being sitting with the boys it takes away the pain up and up up and up let's say it with God up and up, up and up. Hej, mirë se vini në klubin e mëgjësit në Valet e Klab FM në një 100.4, 8.24 minuta në këto moment të minë shdashur dhe ne kemi një fitues për vorte pis do të thot sportive sportive, wow, bravo 959 i baro numri Megit dhe fiton një çantë shpine nga Inter Sport Megi, edhe një numrin 959 959 Megit, lumë ti e fitues e vorte pis dhe me thot sportive do vishë të marrë një çantë këtu të këne dhe jete Marqës Adidas Ribokë Mekin li janë nga Adidas nga Inter Sporti. E do ti thoshë një njerëzve këtë. Që është një, është një njoftim i mirë dhe i rëndësishëm. Mm Ëh. -hmm. Të gjitha çantat janë me 50%. Në Inter Sport na Adidas në Ribok. Janë me 50%. Janë më lirë se ato në treg. Ndërkohë mund t'i themi që Inter Sport ndodhet në Teg, në Tek Top tani, tek rruga Myslym Shyri, në Ring, në City Park, në Vlor dhe Mega Outlet. Po. Edhe në shpejti edhe në vende të tjera. Por ai hey, um, Mu anë përqenë a dhje. Përqenë se hutohen bas ka shumë gjërabe. E përfëndojnë në sporte që si bëjtë dhëtë. Normal. <laughs> po jo ka, ka shumë. Ej, hey, um, në botën tonë, inteligenza artificiale është këtyre një që tani më... Sfit më vete. Sfit më vete. Mëndë të thuash. Inteligencë artificiale, si që parashitet në Twitter përshëmë. Një japones që ka Twitter, një dit, hodhë i këtë tweet. Zagar, ku e gjendë të drejtën ti të më kafshosh mua, të më pish gjakun, dhe rko që jam duke parë televizor, vdis. Oh. Sot të të të pra. Po më i japonesi. Rekapozuarte në Twitter bashkë me fotografinë e një miskonje. Oh, cilën e kishte vrarë? Më mm, mirë që. Edher një herë tek ishte zagar, ku e gjën të drejtën të mpiskohë dhe mpish gjakun mua, ndërsa unë duke parë televizor. Vdis. Vdis. Dhe dhe e vrar. Kaq ishte? Edhe fotoja e miskonjes me të drejtën ajo duket që është e balsamosur. Tanë më just... e vdekur po. po. Por uh, Twitteri i ka tërguar një mesaj dhe i ka than faliminderit që përdojnë i Twitterin, por logaria juaj ka ngrirë, ka në thanata përshkak se ju keni tërguar një mesaj kërcenuës. Ne në Twitter kemi si politik të moslë e jojmë përsa që të kërcenuës dhe um, i thot dhe në fund që kjo, kjo logari nuk mund të qëngrihet, nuk mund të shkrihet. Ah, okay. Më është gjizmon e mbyllur. është për gjizmon e mbyllur. Faliminderit për mirë kuptimit. Që do të të të se, këti... inteligenza artificiale në këtë rrasë nuk mund të bëj dalimin, mi disë... Një personin që ka vërë, një mushkojnë dhe pa. diku që mund të bëj një kërcenim për dika. Për dika. Qësë është mushkojnë? <laughs> po. Po është interesantë, da vëjo. Ga bonë në kështu. Ja kanë bilur shkreti Twitterin. Zagar, ku e gjendë dhe drejtë në titë në bizurën? Një tweet. Një tweet. Ba, Zagar. Ne themi se nuk themi në Facebook. Po mirë, inteligjenca e... artificiale Na, nuk duhet ta kishte kapur për shkakun që e para punës, ai ka përdorur fjalën Zagar. Realisht. Goja fyese. Po s'ka menduar që ka dashur apo mos ka menduar se ka dashur të vrasin Zagar. Dhe kjo nuk lejohet. A... Që janë mbrojtja e qenëve edhe kështu. Pse mos shkonjat lejohen? Po mesat do, më merr se. Jo. Në spin tim e lejohet vrasja më shkon. Madje inkurajohet, po. Kështu. Nuk no, të jam i vaspa në klumin e mqesit me më shumë, ju përshëndesim Ford, ju rojim i ditë fantastike Unë jam blendit u bashkë me Olten dhe me Altinin Good morning Good morning, morning. Fatalist attraction, yeah we might just end up crushing But I'm ready if it happens with you Make me young in Cali when I'm far away from family And I need someone to hold on to You're the only thing, yeah and... in the host to you on my soul's burning like a cigarette you're the only thing Jameika Barbados Kuba Hei, që përënë mu? Mie bëndë i më Shum problem, bëndë Shum problem, që zona tërë nuk e dhe nuk e dhe në spate Drei shpate 3 dhje Dherin të momende Nga uh, diga e leqenës Nga piscina, agua drome Dherin të xishu dhe në bëndës E shum problem, e shum problem E shum problem, e shum problem E shum problem, e shum problem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 Në rrugën e Dërguar Sami Frashëri pa deri te kuadërtritori i policisë ka ngjeshje dhe vështirësi në lëvizje. Ndërkohë akset kryesor edhe sot nuk paraqiten vështësi, riedhin pa shumë probleme drejt qendrës, rruga e Durrësit, autostrada të gjitha kryqëzimet pa trafik, rruga e Kavajës, kombinacione të gjitha kryqëzimet, pallati me sigjeta, zona parku të autobusave të njëjtë dhe të tutur dhe të gjithë pjesa drejtëndës e kalueshme rrugë Elbasanit pak më shumë ritëm se të dy akset e tjera flasin për Është situat me pak fluktën duar trafiku nga Liceu Artistik rruga Konçi Mali deri tek bulevardin Baranturi pra deri tek Unaza. Unaza e Cibernës nuk ka trafik, rruga Dibërës në zgjatje për shkak punimeve me pasvojësi rruga Xhadatis drejtësisë së Mesinis. I kalojë pasu po dhe bulevardi Zandark nga Bryli drejt kryqëzimit në rrugën e Elbasanit kalohet pa probleme. Bulevardet janë mose çarkulluar duke tulluar në bulevardin zonë e parë, drejtor të kombit, bulevardi Zandark Pisa tjë dhe që utonë dhe bulevardit dje shqisa, nga ura drejtorisë dhe të kvasin të të dhe, përë me lënë janë nësërë vëllusë, nuk kam bëndë. Okej! Okay. Falimin derit, Eldi! O, Eldi! Falimin derit! Falimin derit i <laughs> ju! <laughs> Rov, qa, mirë pavshim! Eldi me rollim i qëta shuëtili në informon me situatën në trafik zhëmë në qesë dhe ka shërbimin më të mirë në taksi që quhet... Si që vë shërbimin taksi... Taksi klasik. Taksi klasik. 23, 5, 5, 5, 5, 5. E shumë sensual e dhe në nërë. 23, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5. 5. <laughs> Ajo pesa e fundi... Grrrr. A? A e ldi? Grrrr. Kam parë di këtë dje? Kam parë di sa njërës dje? Oh, Por e do t'ju... Um... Hajde pra. Do ju thimë di shka. Do e ish një pitësirë Jo, jo, nuk do e ish një pitësirë Nuk më vjen turp të abranoj që më zhdashur të shkruaj Se shikoj kaj shumë njëre dhe ju kam thënë Që mm. i harroj Harroj të mes me se kë kam parë Më, më, thish më, më ashtu, nuk e ti Më osë për ndodhë di shka Që që dje, për të ora telefonin I shkroba Dhe di që ndodhë, sot në më gjes nuk për të fare në boj që të hapë telefonin Sot i më më Që di e madhe, vedëm që i shkrova Ska më haruar mazgja Që që pëshuna dhe goca Do i shpekojmë pak të lojtë të thjesht Nëse i bashkojnë i klubit më gjestish Të më gjestit e rishtas Nëse jeni Zagonish di gjua e së të ndojnë programi tjetër më gjestor Shetani ju ka braktisur, ka shkuar Me pushime uh, Uftojnë qikë tu Po qa jeti Njeria po larv. Mendojm, u përqij më një herë. Njeria po le. <gjali> A ti nika shoh ftohtë? Është mërdhaci më. Kjo është saktë. Atëre bën, do premtoj unë do ta mbyllun kondicionerin, por ta no, tash normal. Vërtet e ke hapur? Është më as wow. e, e ditë, hajde çon, hajde çon, jo një sekond, një sekond. Lezi ti buton si ashtu. Hajde çon shiko ai ku është. Dhe nëse është anormal zotri, atëre Dopa kush bira tani. A dhe do fikim fare. Po nëse, ësht okay? nëse është normal, do ta çojmë në anormal. Okej, do ta havem maksimum. Nëse është normal, do ta çojmë në maksimum. Nëse është në maksimum, do ta fikim fare. Ço no, kontrollohet? Ço kontrollohet? Ço. Okay, Tash okay. do jeh kuvë si si ojë kuvët me ceremoninë. Alitiun e kontrolloj tani se. Ky ka ftohtë un ka mbavolla. Si glezim ma? Ndërkoj që cunat janë futur me kokë të kondicioneri Altini nuk e tipëse përën që jetët akoma Okej, e fikëm fare Po si e ndijeve ti e, ti e në komplet në anën tjetër domës Sëpse e vjen këshua, jo I vjen nga lartë, Altini A, i vjen nga lartë, ki kam pësua këshu si rrimat Ti e bërë si Magellani i studios I disë nga frynë e nga vinë Mirë, atërë Hajde, cuna Letë villojmë me kë kam parun Altini do bëj pjue tje, Ollë do bëj pjue tje Ju që jeni ndi qimë në 069 27 222 22 mund të fitoni Një dhurat në klubin e mëngjesit Letë japim dy bileta për atë që e gjeni parë në Facebook gjithashtu. Pra nëse e jemi në Facebook gjithashtu mm -hmm. Shumë mirë atere, nëse jeni nga shikuesit e Facebook-ut, mirë mëngjesit dhe ju Facebook.com klubi mëngjesit Facebook.com fraksion klubi mëngjesit, ne jemi aty në një video Dhe ju mund të jepni përgjigje mbi kë kam parun si një koment. I pari koment me përgjigjen e saktë ka përfituar dy bileta për në Cineplex. Plex. Filmat janë The Premen Dark, janë Fringe of Ring dhe ju do të shkoni bashkë me të dashurën, nëse keni. Nëse s'keni, keni një ditë të kohë. Ta gjeni. Ëm. Uh, Qytadjenin po. Daccord? Gati. Okej. Okay. Jevini pra. Kë, kë kam parun? Olta. Kë par uh, një femër Jo, olta. Prapti Asni jo, nuk është një femër A tërë është një gazetar Au, oh, Altin, ti që në kejmë pretë So të më gjësë, ndaj unë po të japë një dhura Ting Nuk i fillon emri me A Jo, Altin, nuk i fillon emri me A Më vjen keqë tani Gazetari është mbi 20 vjeq Hmm, është sakt Altin, gazetari është mbi 20 vjeq ëm, um, është i gjatë Po, të thoshe që është i gjatë Nuk më banë Suze? Jo, nuk më banë Suze. Nuk më banë Suze. Altin, tjek e rafë. Êshtë punon të Top Channel? Jo, nuk punon të Top Channel, por... Kaq, nuk punon të Top Channel. Por ka punuar në Top Channel. Urtëra? Ka punuar aty të Topi. Ka punuar të Topi, por është e sakt, kjo ka ndodhur, nuk, nuk mund të më hoj. Por... është e vërdet? Nuk të se gjitha. Tani punon në TVS? Esakt, punon në TVS? Në faktë, gjithë dh, gjithë gjithë urde na. Altin, jogomen kur flasun, lutem. Çfarë çfarë do thuash ti? Në fakt gjithë gjysmën. E gjithë gjysmën. Ëm, uh, po kë uh... kë kam parun? Kë kam parun? Qëra ato kanë në Facebook. Kë kam parun? I fillon emri me R? Jo, Bashkim Hoxhën, siç na thot Ben Benereta në Facebook. Jo Bashkim Hoxhën. Me R, R. R, jo, është e pasaktë, Alda. Kë kam parun? Hë, kë ka parë? Je vërtetim. Po kë ka padur një mision të tim? Dhe... Jo, nuk ka padur mision të tim është mbi e misionet. A, ka pasë përë lë, lë, lajmet. është burzat, një duhet, thëmë. Urdhënë? Apo, ja. Se jo? Lohënë emri me dhë. Urdhënë? Dhë, dhë. E saktë, një gazeta angë që ka punuar në doqë që i finohen me dhë. Dhe gjë. Dhe gjë. Pse ka figurat tjetëm të, na? Të të vëshë? Wow. Altini nuk ka televizor, se do atë din të pa tjetër që të gjëja ësht Në që tani quhet ROT shoja. Apo jo. Ja? Po. Ba. Bravaolta,olta ka gjetur. Le shikojmë se kush e ka gjetur për ju në 0692070222, se kjo kisha parun. Qëshem. Koi biyetit kthyer në identitet. Po, është kthyer në identitet. Si Magellanin, por në i identitet. Do të shkon i qan laj. A i qanë lajmet, me këtë edhe unë jam dakord I qanë lajmet Këtë jemi bas pak në klubin e mëgjesit 80-20 minuta në këto omente Ta një kemi përgjuar nga Kid Rock Zonja në zotrin All summer long Klab FM 100.4 Po të gjoni klubin e mëgjesit we Dashuhet ju të ditar të shqiparis. Miku juaj më i madh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i kanë hapur a duet për të gjithat ata që duan të realizojn under americana. Ju mund të pyesni. Nëse në Amerikë është kaq mirë, ju pse e keni lënë atë dhe jetoni e punoni në Shqipëri? Pëgixha është thjesht. Në Amerikë nuk ka crimbiche tutumosura. Hako. Krëndhice të mosur Hako, e papar. Falem ndëjtë shumë, Hako. Dyridje, jeta ime ishte hiqë syze vër syze. Dil të djeli, via syzët e djelit. Me zidaloja shoqet e klasës. Ik të djeli, via syzët me numër. Nga sot, gjithë shka ka ndryshuar. Bëra syzët e djelit me numër të kital optik. Tani, edhe duke mbukur, edhe shoqartë dhe s'ka më hiqshyze vërshyze. Shvardu nëmri optik të keni dhe cilin do modeli syzesh mund të avështasin të kital optik, madje mundet dhe të japen efektin pësqyr në të gjitha njyrat është shumë në mod. Ital optik, tek Silvia në Tiran, teg, kati i dytë, Kyria Lila dhe pran avënës në fjerë. Kopenhagen është në Danimark, Nisa është në Francë, Kanguri në Australi, Arind Polar në Arktik, Kapel Asistine në Vatikan, Louvrin në Paris, Ujvare Njagarës në Amerikë, Volkswagen është në Porsche Albania. Vetëm në Porsche Albania do të gjeni pikën e vetë me të autorizuar në Shqipri për trektimin dhe servisin Volkswagen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 apo te transferoni para brenda vendit ne takohemi me ju per te paguar me nje her gjobat e policises shtetit faturat e ujit per te paguar me nje her faturen e energjis elektrike me zero komision ne ritemi dhe per mes agjenteve per te mboritur me pran ju ak invest manigram gjat muajit gusht spitali amerikan vjen me ofert skaner 8000 lek Për të lënë takim, telefononi në numrin e telefonit 04 235 75 35. Spitali Amerikan, më të mirët për shëndetin tuaj. E janë i drejtuar regjistrohuni në shkollën e mesme Harry Fultz për të studiuar në një nga drejtimet: Gimnaz, Biznes, Elektronik, Automekanik. Tradita ekselencës shqiptaro-amerikane në fushën e edukimit që nga 1921. Shkolla e mesme Harry Foods. Laboremos. Topunoi. Ky betim i vjetër është çelësi i suksesit tonë. Për më shumë në www.harryfoods.al.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 the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm mirëmëngjes mirësevini në klubin e mëngjesit çdo mëngjes me ju nga 7:00 në 10:00 në valën e Club FM në 104 mirëmëngjes good morning plot me durata dhe gjëra sot në mëngjes edh çdo ditë tjetër ora nga më stan tek primi muosis mrekullueshëm tek kontrollet e plot mjekësor nga spitali po, amerikan po kontrollet e plot mjekësor në spitalin amerikan kemi ende për të thën shumë gjëra nga kantina e pijeve gjesh Kastrioti Skënderbeu pije për ju për festat tuaja topa biletat në sineplexi nesër mbrëmë është e prrëmtë në sineplex kinemaja absolute në Shqipëri më dashur me 7 sala. Mhm, mm 7 sala. 7 sala. Dhe teknologjin më të mirë për të parë filma me zërin që i bën të dridhen karikatet, aq sa duhet. Jo këshu kot. E të tjera të tjerë. Sot kemi dhën çanta edhe nga Inter Sport, Reebok, Adidas. Shqiti e madhe e 50% në këtë rjetë, në gjitha duqanet, 50% në gjithë qantat, ju që do bleni qanta shkollet, janë më lirë se në tregë, më lirë se falsët. E të për të edhi, që e një... Pash një spot. Ishte, ishte një spot për këto uh, produktet false. Atletet, e ke parashysh, gjerrat, të adibaset, të i onë të si vesh, po. Jo, jo, o, për të njësë. A di basë? Ja. Jo. E gjithë dëgjuar. Senjerë shikoj kanë një gjë. Njerëzit mundohen për mirë, dhe e di se ekonomia është e vështirë dhe parat janë të pakta dhe duan të veshin, duan të bëjnë, duan e duken të bukura, duan Po është shepër më një herë, kanë sped, grisën, kputën. Kanë ato sikletë të, të vetën. Po, por te po, kjo, te kjo reklama që pahe kishte një gjë për shumë, tregonte njërin që një çift në fakt që ishin veshur këto. Ai duket shumë mirë si, tjert, koha, si të tjerët, derisa erdhi koha siç e kishin sajuar ata që do të futëshin brendat diku bashkë me mishtë dhe shokët dhe do t'i hishinin. Po, atë e nuk vini nërë. Oh. Se janë false, e ke kemë mm. rësish, oh, ato false të vinë njërë të keqë, edhe aty t'i dilë të sekreti nga aroma të, së mund t'afshesh, mund t'a, mun ta, mun ta nuk hasësh një false. <laughs> pra ne është mirë, kur ka shqitja kështo, se mund në gjeshë produktet originali me të shrime? Po, këto false s'u shiron edhe me kapsë e robash. Me kapsë e robash? O? Oh. E për të Për hundët, po, okay. <laughs> Mundi të ashtu. Ky ka ka po. ka <laughs> <Umorin>? <laughs> <Umorin? laughs> e kanë po. We got the whole fire. Hamu turmarin. Turmarin. E trashët e parë. Ej dëshëm, le të bëjmë një fytytë nga aktualiteti, le të japim le të japim një sport me dorata nga Electronic Line, sot mëngjes. Stacey Wilson is there. Zona e gazetave Electronic Line. Pyetja juaj është kjo. Ka nisur aksioni i policisë anti-hashash. Hmm. Aksioni çuna? Po. I cili është duke patruluar Dentin. Po për pse? Çna, kanë figuruar këtu parcele të targa. Për tani? për go gomone, për, hmm. domethënë po, po, për narkotrafik, për transportin. Po. Dhe pyetja është nga cila pikë deri në cilën pikë të Bregdetit Shqiptar? Po ështërojnë kontrola. 06 dhe 9 20 7 22 2 06 dhe 9 20 7 22 2 A e thamë se kush nga e gjeti? Zodin Dimitër? Jo, nuk e thamë. Në thua e të. E ka e gjetur për. Gjulli 20 o, Gjulli. 8 in baron numri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Ndërko më duhet të verifikoj pak këtë Facebook. Kush në shvitojnë? O e... E pa shunë. Atëherë, thua e. E pa shunë, ishtë një një një një një një një një një një një Diska you're you're real this guy feel. Ses jamu ty tani. Asun pra. Do ta thosha un, po. Error më thot. Error ty. Faqa. Ti me error e ti. Ki error in true. Largo Zot blend. Mja the gjithve. <laughs> <laughs> Quhet uh, Heroen Koleci. Okej, okay. dy bileta për nesër në Breg. Ka fituari Heroeni. Nëse je dashur aty, bravo. Dhe shkonin në Cineplex. Nesër, ka filma. Dhe filmat janë, me qërafjala, The Hitman's Bodyguard, Logan Lucky, dhe The Bad Batch. Te ajme filmat. Nesër mbrëmë. Orare ka sa të duash. Nuk po vëlloj të ani me oraret se do argjeshme koma ato. Por e premë të një shtator. Me biletat që merin nga ne, do të shkonin falas ati. Ka le zetë. Dhe jam kënaqur. Cë pash një film që e kisha parë vetëm një herë në Cineplex me Çunin. Me partneren time. Dhe ritëm. Ne jemi shumë të, dhe edhe e pambrëm në Netflix. Unë shoh në Netflix filma që i kam parë zakonisht. Mirë bën. Sa ato ka dhe teatra. Teatra ato, telefilma këtu. Po jo, jam më shkthyer mua, më shkthyer gruaja nga Nga lufthë, të dy ditë dhe fundit. Ah. E kisha në Game of Thrones. Baroj dhe episodi 7, dhe unë që jam mundësue si i saj, e këmë nësysh që nësë ajo nuk... Ajo, ajo zagoni që jo, sh shume shtërvjelot mund t'i bëj vetë zita këto, po ndod më një her që serverat përshonë të do të të shikon të episodin 7, të sezonit 7, dhe me sa duke ajo, do të të shikon të bashk me miliona, miliona të tjerë në të njëtën kohë. E, po. Edhe ishte pak kështu që duhet ta, ta gjeja unë në një në një gji piratë është <laughs> A të diska tjetër që t'ja të shohja Po s'ka qenë natë e vështirë Por mësa par shtrimjo, ishte, ishte okej, okay, <laughs> me një thik në goj <laughs> <laughs> <laughs> Po tani janë këthyër gjitha se mbaroj Baroj se ishte një sezon i shkurëtër, 7 seri dhe kjo ishte finalja mm. E Game of Thrones e kështë e qënë vërtet e pike Po unë kam parë vetëm 2 sezonet e parë që që kur të këmë cako, dhe i fute në 304, 5, 6, edhe 7. -7. Ader do më shiko shumë. Odo im duke folur shumë në mision për Game of Thrones. Në të këmë? Tani jo, se kam parë. Po tani më kësue, e dashër a ime më kësue nga Game of Thrones. Edhe kam prap në shpi. I thash, është akoma verë zemër. Në thamë mua po. Po, winter is coming. Këte e imba spakë. Klab FM 100.4 Lajme shkurt në Klab FM në 100.4 Dë gjuës të Klab FM për shëndetje ju njoj me lajme të orës nëntë Qeveria e rejë Rama 2 në vendimin e sajtë parë do të shpalë vitin në barë kontartë të Skënderbeut, si dhe do të ngrijet një komision i posaqën për organizimin dhe promovimin e aktiviti. Kontributit gjdo kujtë për jush dhe i kujdoj që ka një ide, sugjerim, propozim për kalendarin aktiviteteve të vitit në barë kontartë të Skënderbeut, është mëse i mirë pritur, shprejt kërë Ministri Rama. Ishkru e Ministri Sali Berisha e i ka cilësuar një akt kriminal dhe antikushtetues mos pagimin nga bashkit të sigurimeve shëqërore për punojnësit. Berisha thotë se kjo është një vepër e vjedhjes shpërdorimit të bugjetit të shtetit direkt nga drejtuasit për përfitime personale. Trembëdhjet bashkin dërko në të gjithë vendin janë klasifikuar si bërgjilie të këshia, si pas të dënave këto bashkin nuk kanë paguar sigurimet shëqërore të, të punojnësve, por edhe detyrimet nd Presidentët e Kosovës dhe i serbista shim tha që Aleksandr Vuce që takojnë sot në Bruxelles me ndërmjetësimin e shefes për politik të ashtë me të bashkimit e Europian Federica Mogherini. Palët kam pare lajmruar se takimit do të shënojnë një faz të rejtë të bisedimeve për normalizimin e mardhënjeve mes dy vendeve. Një fabrikë kimike është gati të shpërthejë pasi është përmbytur nga uragani Harvey. Fabrika Arkema e cila ndodhet në Cros Bay në Texas është mbyllur tërësisht nga epremtia. Të gjithë banorët arritën të evakuohen përveç një ekipi të vogël udhëtimi. Dërkohë një pjesë e misionit të tyre ishte të lëviznin peroksidet organike nga frigoriferet në fabrik në depo të ftohta. Kjo fabrik tashmë është pa udhësit kryesor dhe, dhe zyrtarët kanë paralajmëruar për një shpërthim kimik të mundshëm.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 So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 Me irmão Jesse. Hello. Hi. Jemi vetëm ne të tre këtu mi ish dashur. Aldin u ngrohet. Aldin. Po, po, më ndryshë situata. S'un fare ndër. Tërdhi e ngrota. Po. Ti do vla... bëjmë maksimumin me Blendi. Nuk kishim. Do i marrim një, do i marrim një sedilje kshu <laughs> aty. Një, një, një sedilje, një sedilje benci nga ato me ngroje, t'ja <laughs> instalojmë aty me prizë. Oh, po, po, po. Edhe ja vëmë ngroje kështu. Tak së kë këç. Nëna ashtu ë rregullohet ajo se ke shtu, uh, i bëjmë një studio në xhungël. A koma më mirë. Do ju ajm pak. Dua që ti u vënë një, ej, është ora 9:07 minuta da mish dashur tani dhe dua që ti vë pak në punkta mish të mi që kam këtu në studio. Na do tim. Emër mbi emër. Oh, tinguit më uh, yeah. shimerak, tinguit povinë Ora e tretë është ora e lojës Në klubin e mëngjesit Por tani është loja e kësaj Pra mi shtashur Kjo ridhëm sa vjene bëhet me i të shmandur Dësaj që ju t'i gjoni Tok-tok Ne do të themi një emër Dhe një mbi emër Të një personajit e njërë Kushtë do që oftë kë Dhe A i që prejnesh arjen i pari Ose i pari A i pari A i pari, që, qëndronë më qatë në lojë është Qështja, do të fitoj Ok? To Kështë që pëjstje dhe një nga e para Dhe po e njësim lojën Gjithmon më oltën Sëpse dhe së vetë mja vajës që kemi në klubin e mqistit Përveqë i erit um, Kështë që oltë ta kenderet Faleminderit. Okej. Okay. Leuzem Pasha. Diana Çuli. Beberexa. Hervin Çule. Dimitër Joka. Dualipa. Enkel Deme. Ilia Taliçkai. Enopopi. John Lennon Astrid Fatozi Elton John Emily Dickinson Michael Jackson Michael Bublé Michael English John Legend Manjolan Albani Gajqo Busaka Aurelia Gacha Gajqo Agustoli O desegrilo. Iri da Sakay. Altin Sulej këtu. Teftaradi. Ah, Altin dola. Altin Sulej. Sotris po vinden mend asnjëri në këtë univers. Në këtë univers me sa janë 7 miliardë. Sa në mendje po sensorat jot. Ej. Shum, shumë, që ja te ulta këtë. Kabe. Lorejoja. Nën Teresa. Kenti Salai. Cristina Applegate. Cristina Aguilera. Dr. Drey. Britney Spears. Nicki Minaj. Ah, hi, what's up? Oh, DJ. Oh, le le. Haide, lu Lotus e Flakecia nuk arrin deri aty ku je ti. Haide kthe. <laughs> nuk e di pse un Uh, të të djegjim të mamë Mu djegjim filmi Mu film. dojgjolta, jë <laughs> mu djegjim filmi Shrije që është djegjim që nga djegjur vërtet Me të më <laughs> djegja Me <laughs> të më dojgja Hëmë miskajgjë, se po ta drita, duke, të angresh nga dritët, a koma duket Ema farja, është nga suksesi jota, është jeshtë shafet për mua, nga që, që fitove tje dhe më shanë moteni Falim derit, motestisht Orime Që shumë e më shështirë me thëndrejta Falim Kisha subkomat. Gjëses më erdhen mendje pas kaq. Altimi mund të krijojë një orkestë zaimi për shkakun që e lan nam. Kuqe mendi, duket, nuk e njeh Altimi. Jo, më njeh. Tash. Ishte një moment opsije mes sa duket. 6 vjet e 3 ditë, ë? E 3 ditë po. Asnjë Gjithë 63 ditë, asnjë karamele këtu, o e tmershme. Si vin akoma? No mele. <laughs> Mirë, um, tingullë mi serios pak më vonë Do të bëjmë një sajnjojmë kolegun, kolegin me pyetje Nga kategoria Po, si do lotim Nga kategoria jaki Qojmë do shtë ta marrë pjeze vetë në loj Nën të bëjmë Qojmë dhe kosa, tani shkoja për musikë të Kërëvin e mqesit Kërëvin e mqesit është es prortë. Aulta, kish për ty. To vilu cool girl. Ah, to cool to girl. Oh, thank you uh. Tina. Oh, I'm a cool girl. I'm a, I'm a cool girl. Jo, oh, no. ha. Thank you Tina. Vetëm ti më njeh atin. Okay. Let's keep it for Still wanna keep on I said you were fine but so whatever reason I sure we can tell trying to keep it platonic but oh, now you can't tell if i'm really around. Ku jin ti? Ngjel duke më penguar. M'fal, m'fal. E di që të pëlqejn salcichet e HV, por të lutem shko tek miqët dhe bëj shokëri. Një kafshat ses durova tot. Mami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 Për produkte dhe super oferta ju presi në Shpar dhe Inter Shpar nga data 21 dëri 31 gusht. Nëzitoni të përfitoni nga cilsia dhe të shmimet maramense. A kulore Shpar 1 kg 399 lek. Qumë është Shpar 1 liter 119 lek. Bira Tirana 0.5 liter, vetëm 59 lek. Detergent Robash Dixan 21 larje, plus per ull falas, plus silan falas, vetëm 1099 lek. Shkoda Poafron dhe në Inter Shpar. Gjëtërgjëtërgjëtërgjëtërgjëtërgjëtërgjëtërgjëtërgjëtërgjëtë Gjeni çant me personajet më të dashura për fëmi, vetëm 299 lek. Set shkolor me 7 artikuj frozen, 119 lek. Si dhe 100 artikuj të tjerë për shkollon, në super ofert, vetëm në inter shpar. Shpar, jeto më mirë, shpenzo më pak. Quna, të premë të nuk erdhan kalqeto, se ishet duke pas rinë e funi të lenovelës me elëtën. Në tregoj më në funda Adi, kur erdi porosie e birave. Sa gjëra ndahen vetëm me miqtë, el bar, birr për miqtë vërtet. Momentet me njerëzit e zemrës janë gjithmonë më të bukurat. Edhe pse larg, gjithmonë përpiqem të gjej kohë për ta. Tani nëpërmjet ria më duhen vetëm pak minuta të dërgoj para, në mënyrë të shpejtë dhe të sigurt për familjen time në Shqipëri. Si asë një herë më parë, me komisionet më të ulta në treg dhe shtrire në qdo cepë të Shqipëris, EasyPay, Ria Money Transfer, si e lë më pranë familjen dhe biznesin. Ria, më shumë besim, më shumë lumë të ri. EasyPay, partner zyrtari rias në Shqipëris. Vera nuk ka qënë kur më e freskët. Në pier karte ho, termometri qmimeve vazhdo në të ulet. Koleksioni ri dhe larmi e produkteve do t'ju më hnisë. Nxitoni të përfitoni nga çmimet promocionale të koleksionit të ri të mobiljeve dhe aksesorëve në Pierre Cardin Home. Mundësi i blerje me këstë me 0% interes. Na vizitoni në dyqanet tona, rruga Sami Frashëri në blok dhe showroomin në autostradën Tirana-Durrës. Këtë sezon veror, Strongbow Apple Ciders tani edhe në Shqipëri, ky erisë në biet alkolike ofron një ekuilibër të vërtet midis ëmbëlsisë, butësisë dhe freskisë një miks i freskët dhe me shije natyrale mollësh Strongbow ofron një eksperiencë të veçantë që nuk duhet humbur Strongbow Apple Cider's number one cider in the world The greatest radio personalities the best music the funniest shows this is Club FM Mirë mqesit që të gjithë e mirë të keni ardhur në klubin e mqesit në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club Do Vës Ne emil që do ditë me ju nga ora 7 dhe rinë orën 10 këtu në këto valë në këte ekran dhe sot unë kam kënajsin që të presun studio një grup mish cilët janë nga një organizatet cilë a qëhet Albania's Business Generation dhe është një organizat të rinore, një organizat të rinjsh e cilë a ka si qëlim, si që, që thote dhe vete emri çerpërmovoj një biznes ose një një uh, gjenerat, një brez biznesi. Kam këtu studio bleon na dukën, mirëmëngjesi bleon. Ëm mirëmëngjes bleon. Është kënaqësi që kam këtu Panajot Bakash këtu me ne. Mirëmëngjes bleon. Mirëmëngjes i Panajot, është gjithashtu Denis Naska. Mirëmëngjes bleon. Dhe vllai i tij, që është Rodrik Naska, po ai nuk është këtu me ne fizikisht, por është në shtet Bashkuar të Amerikës, më... apo? Po. Po. Alo, Ana Djon Rodrik. Alo, përsinë te blende. Skemi si je ti? Shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë, mund të dgjoj shumë qartë, dgjoj shumë mirë. Ëh, uh, ju arritët dëgjoni? Okej, okay, shumë mirë. Kështu që më um, trego pak ti, se me, me që ti e morë hapin e parë dhe më kontaktove për të më treguar për këtë që do po bëni, edhe me që jë e largë, mos hajmë pasim rastin. Më trego pak çfarë çfarë është kjo që po organizoni. Kjo është quajtur uh, shkurt tot, po? Tot. Tot. Po. Okej, okay, po po filloi të t'ja pak një si histori e shkurtër që të kuptohet më mirë. Vetë organizatëa, Abogoja, Albania's Business Generation, ka njësër që në marës të 2016. Edhe ishte një ide që erdi nga fillimish nga kampi Sirë Marjes që u mora tek gjimnazi ku isha jashtë. Mm -hmm. Edhe fillimish kontaktova B'leonën, Denisin, është edhe një dal tjetër që shkësë organizatës, që u të Kevin. Okay. Edhe donim që të cilnim dhe që ka me një të në që limë, që që ishte kampi Sirë Marjes të kë shkolla, ku i sonjas po ta stilojm në Shqipëri. Ëhë. Domethën ti jepni mundësi gjimnazistave në Tiranë që të mësonin si të marrin përmjet praktikës, si thua. Kjo është domethën për idenjë ata të mund të ngrejnin bizneset e veta, aktivitetet e veta. Është kjo qëllimi? Ëhë. Po, kjo është kjo është qëllimi kryesor. Edhe kjo mënyra më e mirë që ishte për këto ishte që të bënin një program ku qëllimi i programit do ishte që këta gjimnazistë do nisin bizneset e veta, apo njëkohësisht do vijeshin edhe në kontakt me mentor nga vetë vota e biznesit këtu në Tiranë që do do ju utheshim për pjesë ndryshme të biznesit që mentor, ka mentor kanë specialitet mm -hmm. ose që kanë provoj. Ti ti edhe, nuk jeni në dhe, Houston në këtë moment apo ja. jo? Jo, un jam në San Francisco. Okej, okay, safe, oke okay, mirë. <laughs> Shumë mirë. Ëh, uh, oh, se do të po m'thuaj. Dhe këto kampe që ishin si tem, të them organizimet e para të vet organizatës Në 2016 në ishin kampe 15 editore që u bënë gjatë verës, u bënë edhe këtë verës i kampe të editore, edhe kemi shumë shumë knashur duke shumë se kemi arritur që si të cua shprejke i mjetët të 106 gymnazizëve të ndryshëm, Interam, që kanë shumë pjesë këtu e kanë. Shumë mirë. Rodricks qendron, qendron link, do të pjesë edhe edhe bleon pak edhe çuan edhe tjerë këtu. Më trego pak për këtë aktivitet që po bëni tani. Charm Chargers veç Charmside adres. Çfarë programi që do të bëjmë tani në aktualisht? Është i veçantë sepse është për gjimnazistët dhe do zhvillohet për 24 javë dhe gjatë 24 javëve do punohet që në gjysmë viti do të thotë. Po. Gjat gjithë vitit shkollor. Këta gjimnazistët që do përzgjidhen do kenë si synim të nisin bizneset individuale që do finalizojnë një panajër Dhe që të arrim të panairit do ket 24 javë kohë. Në fillim 7 javët e para do vizitohen 30 biznese të suksesshme në Tiranë, duke nisur nga kompani sigurimi, karburante, kafenet suksesshme këtu në Tiranë, biznese të ndryshme, nga më të vogla okay. deri më të vogla. Do i vizitoni më çfarë do bëni atje? Ëh uh, po, do mësojnë se si kanë nisur këto, ëh uh, do bëjnë diskutime me CEO-t e kompanive të ndryshme dhe pastaj, pasi ken të kenë marrë këtë nxitje për këto biznese të ndryshme që vizituan, do punojnë për një biznes klasë që mund të jetë një konferencë ëh uh, edhe pasi të ngrijën disa fonde këto do ndante kta student që do përzgjidhen për të qenë pjesë dhe do finalizon te panaieri final që do kenë mundësinë secili të rregoj se biznesin e tyre që nisi. Okej. Okay. Panajot do të pyesti, ëm um, cili është um, tipi i të riut studentit të ftuarve tuaj, nga ata që keni parë nga përvoja? Kta kta uh, student blended, do të thënë do përzgjidhen nga disa aplikime edhe normalisht nuk do përzhjithen do si do, do përzhjithen studenten ma ambicioz në Tiran edhe jemi akoma në fazot e aplikimit, do më thënë, kemi marrë shumë aplikime, gjithashtu priten rrëdhë 700 aplikime në përgjithsi edhe presim shumë nga këta studenten, do më thënë, janë pritet të jenë ambicioz e dhe të shkaset e dhe... Të kënë zitë janë, për si përmajë. Në brezimin të uaj, brezi juaj, do më thënë, shokët, shokët, shokët, shokët, sh si duken jan, janë janë ambicioz janë supermarëz si e kanë atë frymë. Po të një, një pjesë e mirë po neve edhe nga statistikat e bëra shqiptarët janë kanë një perceptim tjetër për mundësitë, domethënë mendojnë se nuk kanë mundësi, por po. janë supermarëz si shumë të suksesshëm. Nga statistika që kemi. Pasi kapërcejn këtë idenë që s'ka mundësi. Po, Ideaja është që mendojnë gjithmonë se nuk ka mundësi dhe ne jemi këtu për ta ndryshuar këtë mm -hmm. o, këtë mendim tek shqiptarët. A nuk jeni të lodhur ju, uh, Denis, nga ajo që thuhet vazhdimisht që uh, Ok, jam pa punë, jam ashtu, s'ka një punë, s'ka mundësi, kam mbaruar shkollën, nuk po gjej call center apo ashtu. Në kuptimin që sigurisht këto janë janë shqetësime reale, nuk i mohoj. Porçi mund të bëhet diçka. Mund të marrësh vetë përsipër të të bësh diçka, në vend se të rish duar kryq. Okej, okay, uh, uh, çdo person mund të bëjë diçka për veten, është thjesht ai perceptimi që është krijuar që nuk na ndihmon, nuk nuk kemi ndim, nuk dim ku të kërkojmë apo nuk dim ç'a të bëjmë. Thjesht mjafton që një person të mendojë të ulet fjesht një momend dhe do e gjeni zidhja për të mm -hmm. gjesë. Po, nga bizneset për shumë, se ma merë mendje që ju, për ndërtuar këtë programet, duhet që të kontaktoni, e të thtoni të ri, pa fundë, por duhet patjetër që të keni kontakte me biznesin, merreni vesh me ta, se do shkonin ti vizitoni, do bëni gjitha këto gjëra. Si si kanë qenë? Kanë qenë mikpritës janë mikpritës ose janë anaish mikpritës sa do të dëshironit? Ëh, uh, them drejtën, ka pasur reagime të ndryshme. Ka nga ata që janë shumë të hapur për bashk punime, të hapur të vizitohen, edhe tregon që kanë duan mbështetje ndaj trimve, por ka edhe nga ata që janë më më skeptik ndaj mm. programeve të tillave është Jumë është edhe është edhe pjesa moshës tona që jemi trinj dhe është një pjesë që nuk beson se mund ta bëjmë këtë gjë. Po, gjithashtu mendojmë se kjo është e veçantë jon, se jemi trinj vet edhe duam, e dim se çfarë duam trinjt edhe çfarë shty se duan që të ecim përpara. Po no, patjetër, që... nëse e dini apo s'e dini, nëse arrini apo s'arrini, kjo është njëra punë, po mendoj që biznesi ti takon që ti brapsh, të japim mbrapa diçka, domethënë të të, do mund dhe dhe dhe voj, të mund të ofroj nga përvojat, mund të sa më mirë po patjetër, patjetër. Ëm po mirë, ndër ata që do vinë, Rodri këtu apo jo? po. Jezmon. Atë, atë, a tashë ju po thrisnin për ta ardhur. Ëh, çfarë moshash mund të aplikojnë? C ka një kufizim deri kur, për shembull, unë mendoj që e kam kaluar limitin, po. Po më thoni pak nga ku deri në ku është, si, domethënë ku, ku mund të kontaktoj, ku mund të gjej. Ku s'dam të thotë? Rodrik. Okej, okay, blend blendi ky, ky program veçan ti. Programet tjera kanë pasur grup mosha ndryshme. Mm -hmm. Ky program është i hapur vetëm për gjimnazistët. Okej, okay, vetëm gjimnazist. Shumë. Po, edhe dhe gimnazistë të shkollave këtu. Edhe gimnazistë dhe në shkolla të Tiranës, po? Po. Po bën në Tiranë. Okej, okay, po si uh, pick contacti online apo uh. Po kemi aplikimin mund në të bëhet nëpërmjet uebsajtit që është abg.org.al, edhe për të shkruar fikse faqja aplikimit është abg.org.al/8, edhe është proces shumë i lehtë. Në filim bëhet një aplikim shumë i thjesht me të dhënat personalet dhe të kontaktit të vetëgjim nazizve. Dhe më pas e kontaktojmë në mbrapsh me të gjitha dokumentat që duen të gjitha e set aplikuset e doshe rakomandimet, po. A këptoj. Edhe njëherë adresën të luthë? Adresa është abg.org.l. Ose ajo viza fraksion të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t jani um vini gati për këtë gjën? Ëh, uh, unbesoj se ne jemi më shumë shumë se gati edhe mezi presim që të nisë sepse kjo o starton nëntor, në nëntor, javën e parë të nëntorit. Do t'i jap një shans juaj nëse keni diçka për të thënë, që doni ta thoni, doni ta ta komunikoni. Është okay, pjesë e rëndësishme që duhet përmendur tek programi është edhe që çdo student kur d vikoja për bizneset personale do kët një mentor personal i cili do jet një si o kompania ose mm. një person në një, një fushë e biznesit. Super. ë uh, Rodrig, faleminderit Denis, Panajot dhe Bleona për uh, për këtë mëngjes, ju uroj shumë suksese me këto mëlçen që keni këto këto nisma shumë të mira dhe pra janë 6 muaj kaluar pran biznesit, trajnime që finalizohen me një panair biznesesh të ngritur tani më. E gjitha uh, sipunë Albania Business Generation organizatorinore, ë uh, dhe programin që quhet ET, Tomorrow's Entrep Entrepreneurs Tirana. Shumë mirë. Faleminderit Edhe do të alem tek muzika, çuna de goca, është Rodrigo do të shkoj të play në San Francisco, nëse e bëj llogarinë mirë, ora është 12:29 minuta e mëngjesit. Kështu që pak pas pesë natës apo jo. Ja? Okej, okay, shkoj fli, ciao. Mirupavaje. <laughs> Okej, okay, do të dëgiojmë, faleminderit. Është ka për muzikë më të dashur në klubin e mëngjesit. Faleminderit çuna de goca. Faleminderit. Është Club FM. She clean up with her face, but I love my baby Be talking money, need a hearing aid I Be talking about me, I don't see a shade Switch out my style, I'd like to get any lame Switch out my cough, I'd kill any pain Look <laughs> like what you've done <laughs> I'm a motherfucking star, but Look what you've done Stop. Every day a nigga try to test me, yeah. Uh. Every day a nigga try to end me, yeah. Uh. Pull off in the roadster SV, yeah. Uh. Pockets of awake and hefty, yeah. Uh. Coming for the king, that's a father. I don't want to kill any pain I don't want to kill any pain I don't want to kill any pain Nigger bracket pit Legend of the fall Took the year like a bandit Bob I'm on a, a crib In a brand new wagon Now she hit the grocery shop Lickin' lavish Star Trek roof In the Wraith of Khan Girls get loose When they hear the song 100 on the dash Get me close to God We don't pray for love We just pray for cause House so empty Need a centerpiece 20 racks a table Come from Ebony Cut that ivory Into skinny pieces Then she clean up With her face Man I love my baby Ah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 Ora 9:31 minuta. Vetëm tek Enza Home do të mobilonish shtëpinë tuaj të ëndrave. Oferta në gjithë tukatikori Nga data 28 gush dheri në 8 shtator Do të keni mundësitës jithë një ofertën tuaj Midis një shumë lëshmëri e zjedjesh Në shorrumin e Enza Home Sojourno Kënd Ga një mje një 190 euro Me ofertë 750 euro Tavolin Messi Ga 490 euro Me ofertë 290 euro Dyshek matrimonial Ga 790 euro Në 490 euro Si dhe shumë ofertat të tjera Rinovoni ambient e tuaja me trendet model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 Ha, ha, ha, ha, ha <laughs> <laughs> Hello Chunga dhe gotësa Gjita një surpriz dhjetek uh, The dh, Finding Dory Ha, më një harmë, në thuj E geni para Finding po, Dory, po? Po, okay, sigurisht të manë Dory pëshku Finding Dory Ndjek uh, Finding Nemo Bas 13 vjetësh Oh Finding Nemo i vitit 2003, një superhit apo në kërkim të Nemo-s, siç i thon. Mhm. Mm po mbas Finding Nemo ishte kohe gjatë derisa doli Finding Dory. Çen tire më seriove një problem. Djaloshi që bëri Nemo-n në 2003-sh, nuk mund më... <coughs> ta bënte më, sepse tani ka ato zërin këto. Është e rruar. Po. Ishte rreth uh, 7-8 vjeç, 9 vjeç, ndoshta kur bëri Nemo-n e parë. Athe tani që u bën ima dit kishin kaluar edhe 13, kështu që kishin 20, 24. 21 vjeç. Dhe pa postacion për të bërë zërin e një peshkut të vogël. Mhm. Mm clone. Dhe kështu që ai kishte interesuar, por gjithë aktorët e tjerë janë janë ata që ishin. Dhe i hyra në produksionin kot për shef. Sidoz bula kush bërën dini, më uni kishin gjetur një tjetër aktor të vogël që është natmosh që duhet. Ellen Seguris si Mendorin, Albert Brooks shumë i njohur. Uh, bën babajin e Nimos, Mardhin e tjerë e tjerë. Po ajo që vura redje, që më përqeve ishte, ishte duqerë, aje parë altin që ishtin aktorës zërash, nja 300 veta, oh. që thuaj vetëm uh, Other Voices. Qa thua? Po, sëpse e, kemë përshin në, në mbushin në këshu, do të dhët, mbushur me jeta, jo, ësht, o që arë një peshqit që flasin në këshu. Këta s'kishë janë të personashe, që janë nja, po themi, njizët, njizëte një, një personashe që kanë emra, mm -hmm edhe ndonjë çik dero dialog pastaj janë vetëm peshë që çarkollojnë që flasin me njëri tjetrin do të thënë detajet janë fantastike. Dhe mbas e mbaroi filmi Elam Kot, s'pomërisim me të. Dhe dolën gjithë shkronjën si soshim diku. Po, po. Dolën emrat e të gjithë kasteve, të gjithë gjërat. Po. Po. Edhe vazhduan dhe vazhduan dhe vazhduan ndonjë 3 minuta. Oh. Gjatë cila me 3 minuta luante një këngë sia, që do të luajmë mbas pak ton klubin e mësgjësit. Um, dhe në fund është një sken e fshell Nëse ke durimin Ndërkoj që të gjithë njërësit ka ndalë nga kinemaja E ke për është Ka një kërë edhe ti ke kaluar e ke mbylluar e ka shu Mu në fund Mu në fund të fare Mu të fundi është një sken Ta që më nuk e di nëse ke par të parin Po jo, një mon të par, parin par. përfundon në një akuarium Në Australinë, në Sydney mm -hmm. Dhe që atje një grup peshqish Që bëhen mishtë të ti endimojnë Çajtit hidhet prapë në oqean. Në një farë mënyre dhe atje do të takojë Boban. Ky grup peshish gjithashtu bën një arrati nga akuariumi i dentistit ku ishin. Dhe në fundfarë të atij filmi Finding Nemo, profundojnë në oqean me një stil që kishin përgatitur, ishin ishin ishin në qese me ujë të lidhura. Pa. Dhe këta hidë në kta hidhen në oqean, por janë brenda në qese. E kuptoj. E kuptoj. Dhe aty i lëm. Dhe pas titrave te Finding Dory, është një skenë që janë akoma këta. Janë akoma këta që kanë arritur në oqean, edhe janë mgrumulluar dhe thon tani thos do na gjej asgjë. Po nuk po nuk po u them se çfar, nuk po u them se çfarë ndodh. Se nuk dua ta prishum. Mund ta gjeni atë skenë kanë përshtypje. Në Finding Dory, nëse s'e keni parë, unë se kisha parë. Pondërkon që e dalin titra të Sia këndon Unforgettable. Që është një super këngë e vjetër. E kanë nduar kaq çkaq herë. Po edhe sia një mirë. Dikën e dësi ai e bën shi atë mirë. Dije më pak. Kthehemi pas planit kërimën e mëjesit. Kjo është shtruar, Klab e shtruar. Të rabe fë. The voice you And forgetable song some në <tune> Olta? Ordra. Si mundi shon? Super. Wow. Shukra. Edhe, edhe njëra Olta? Mos po bërtas mëson se duhet. Ja, nuk, nuk pozurën përkundrazi. Shiçimën në fund erdhën. Në fund doli nga pusta. Miç dashuri i vum i vum me, është me tako për momentin, por por do do ta rregullojmë që të jetë jo provizore por përgjithmonë. I vum i zgjatuam bishtat e këmbëve të stolit ku ulet Olta. Falimderit. Se ti vjen e pak i dhe shkurtër dhe i rindet mikrofoni këtu dhe sa herë që flisë Olta, okay. zjataj këtu për lart kur vjen varë varë uh. që shtijë mund edhe të dëgjohet. Uh, Ashtu. Kurse tani vjen shumë mirë është këtu. Apo jo. Faleminderit për takot, blendi. Okej. Okay. Po ti hoqëm ty edhe si do bëjmë tani. S'ka problem, jo. Tako, tako, jo tako. Tako, thashë do. Hah. Un... Të kemi vënë tako thash. Po, po, po. Është dëshpëra mbajmë tako. Olta e ke dëgjuar? E lashën tako. E lashën tako, po. Atëher kishim një akcion nga Velipoja në Ksamil, është Ernest i fituesi një dhuratë nga Electronic Land 888 i mbaron numrin. Mhm. Aha. Mhm. Po tjetër? Ë <të> kan tentuar dhe për tensorën, po po por s'e gjen asgjë. Por janë përpjekje të kota pra. Mhm. -mm. <të> mm -mm. Johnny Bach. Pavarësisht nga pamja, mesazhi i tij është është okay. i qartë. Jo. Nie. Eba, na kamëshiptaj, ka të bëj me është pra kundra pedal. Është ndryshe. Si, si, si, si? si. Kontra pedal. Është nëse këtu është i shëmtuar. Ai është. Këto tjetër. Kontrast Eft, po, të, uh, të kontrast. Antonin. Ëh. Se Antonin më di thua kundra pedal. Ndërkohë kan thën i mirë, <laughs> i keq, mir, i bukur. <laughs> Ok, ok, vazhdimo ne primë moment. I shëmtuar, miqësor i veçantë. Jo, jo, jo. Kontradiktor. Oh, kontradiktor po. Një jo vetëjashur, mm. jo, informues, informativ i thjesht, spiritor, fetar, hyjnor, i shenjtë i Zotit, oh, i koduar, i mistershëm, simbolik. Faleminderit Edi. Duket uh, se ka funksionuar ajo kuriteti futjan i kot. <laughs> mir pritje, profetik, promovues. <laughs> wow, wow, wow. Delikat, impret. Mm. Surprizë. Mm, mm. Jo. A komajo? Jo, i besueshëm. Jolta. Angjëllor. Jo, jo, jo, jo. Edhe Heraldin. Pavarësisht nga pamja, mesazhi i tij është Okej. Okay. Pavarësisht nga pamja, mesazhi i tij është i fshehur. Jo. I but. <laughs> i dukshëm. Sa i jam mosgursi e asker de mesazhi mos është i but. Jo, nuk është. Mund të ishte, por jo. E, e di që mund të ishte. Faleminderit. Dëgjoni, ne jemi në fund ku sa dhuratë kemi jorta për këtë. Kemi dy për momentin, një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan dhe një, një dhuratë nga jat. Electronic Line. Jamë në dy bileta për rrocin e Plex. Japim. Super. Dëgjoni tani. Pavarësisht nga pamja, mesazhi i tij është Oke. Okay. E znjëri që u thonde njerë me makinë, për shkonde në pushime, derisa shikon një tabelati në autostradë, që thoshte, tu jeton burri që nuk haron kur, oh. e gziti i radhës, <laughs> e për po tha këju, ta shonjë njerë dhe burin që nuk haron kur, edhe doli, dali atje, e gjithja dhe vëndin ku ishte këj burri që nuk haron kur, edhe ndalon edhe i thotë, qëfar hangre për mëgjes më nënd që është shorë 1978 Au... dhe këj tha vez a iba edhe këj tha po të gjithan vez për mëgjes që është shardatane edhe mashtrus komplet edhe iku miro pafshemi ta vez 10 vjet më von kalon dhe prapë andej i ra prapë rruga prapë në pushime Pra m'dalon të kë buri që nuk harron të kur Ndë shkona vash-a vashat i thot Si Të rraura <gjit> Këtë e imë basbankrymin e mqesit Në Klab FM Në njënshin të kathër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 Croissant Croissant menno Croissant Croissant Croissant So è belino Croissant i ka vetëm një emër belino. belino Belino Belino German Optic, distributori ekskluziv i xhamave optik më të mirë të tregut gjerman të firmës Rodenstock.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 Kopenhagen është në Danimark, Nisa është në Frans, Kanguri në Australi, Arind Polar në Arktik, Kapel Asistine në Vatikan, Louvrin në Paris, Ujvare Njagarës në Amerik, Volkswagen është në Porsche Albania. Vetëm në Porsche Albania do të gjeni pikën e vetë me të autorizuar në Shqipri për trektimin dhe servisin Volkswagen. Për më tepër, Volkswagen.com.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 Bulgë është një mundësi e madhe për të lidhur me qendra supermarkete si të Italisë së Veriut tani edhe nëpërmjet BLG Business Point, të cilat mund të ofrojnë shërbime në fushat e ndërmjetësimit financiar, investime në startup, në përzgjedhje personeli e shumë shërbime të tjera. Çfarë duhet të bëni për të hapur një BLG Business Point? Kontaktoni departamentin tonë dhe përfitoni financim 100% pa interes për ndërtimin e dyqanit, si dhe mbështetje financiare në fazën fillestare të biznesit. Për më shumë informacion, vizitoni blg.al, na shkruani në hap0 Në të ndë e Balkan Company.com ose kontaktoni në numërin 069 529 22 82 Bëllëgë e ardhmia i përket atyre që kanë një të kaluar të madhe.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 Shpejt dhe kodopra njush Në të gjitha agjensit Union Net Western Union Ju mund të sidhë një aponimin e dëshiruar digital This is Club FM 100.4 Ti u i u Ti u i u Okej, i gu edhe për sot Pa nga pak mi shtashur për me siguri Po i gu edhe për ti në sotme Ehm um, <coughs> orgesa, Orgesa Zaimi është duke ardhur në mikrofon këtu në Radio në Club e Fem. Më një herë sa vot largohem unë me Alton. Alteni si do të çndroj, do të çndroj edhe pak, se është është ai që e pompon orgesen, orgesen për 2 orë me muzikë dhe Në mëshëtin që një DJ jep gjithmonë një prezantuesi. Ja Rita Shorge, janë tipa patganti. Çfarë keni sot? Çfarë keni një gjë të bukur sot? Fasule dhe turshi. Hë. Fasule dhe turshi. Oh, ka veshur edhe no, një kuz me oh. Supermanin. Superwoman. Orgesa Sami. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i mirë edhe. Jemi pak këtu të ftohur. Je skuqur ja, nga hunda. Ma shellakë duke shu shumë nxeht. Uh, ma di, ma di dal ti në dietë më rehatani sa u ngrit temperatura këtu. Më më gjësë klubë i më gjësit sot kemi top 5 i dali 5 këngët në të mjëra në tregun fshqinjë O oh, super, dhe qëra atjera, kam përshqipe nuk Po kemi shumë për të fallur, së do mos për gjerë. donacionet që kanë dhe në shumë artist në atë... Hej, e disë rëmbajti në media? Hej, e disë rëmbajti në media? që që bion se është nga Houston. Po, edhe ajo kishte dhuruar gati gjysmë milionin në një fondacion për ndihmë të viktimave, Myles Hairu se shumë tjerë. Shumë mirë. Pastaj takon se është nga Houston. Po, po, o, po, an, po. kam përshtimin ose dallas nga Houston, më duket se është nga Houston. Nga Houston. Super. Mirë, unë mëzi pres ta dëgjoj. Është Le music perit. box në që tash do të vim më njëherë mbas klubit të mjesit këtu në Radio on Club FM. Falënderit orkestra. Um, do ta mbyllim me ça. Lidjen e kësaj të shijeni shpejt. Është mirë. E ta mbyllim me lidhjen e shkurtër për sot. Sekshuna erë të njërët. Lidja e shkurëtër në fund dhe emisionin të zbënë baki. Herë të po... parë. Ka gjithmon një herë të parë. Tani jam gati. Jebi. Mm -hmm. Pom pom. Ne përëtëm ty, mirur pavshim. Mirur pavshim. <laughs> Dit të mbarë. Ciao! Mirë se vini në lidin e shkurë të sotështë e ejnë të data 31 31 është asia maksimale e ditve që një muaj mund të ketë Si në gusht Gusht tje mori emrin nga perandori august që zarë në vitin 8 para e rëson Para kësaj gushti quhej sextilia, që do thotë gjashti në latinisht. Latinisht nuk flitet më, por gushtin Perandoria nanaela. Perandoria Romake u përpoq të ringjalle nga Mussolini. Mussolini përfundoi i varur kok post në mes të Milanos. Milano ka dy skuadra në Serie A, Milan dhe Inter. Interi ka shumë tifozë të huaj të ndërtuar në të gjithë botën, edhe në Shqipëri. Në Shqipëri kanë ardhur mbi 4 milion të huaj këtë sezon. Sezoni i ri shkollor fillon në datën 11 shtator këtë vit. Vit dit vitesh një mënyrë për të komanduar pöllumbat, si pöllumbi themi se është bërë një dialekt rruare të, të qetëur, që Për e thusë e e bërë arim e lesh u thuet djemve jo pëllumba Pëllumba e mbrin mund të kesh për prap të jesh arim e lesh Lesh arabi thuet ku një situatë është e komplikuar Komplikimet filloj njësoj si komplimentat por pasaj nga throjen Nga trezat e antipike në mardonit e shtetit me individin në Shqipri Në Shqiprit të humbi në vitet e punës, brona dhe vula Vules në anglisht të thonë seal Dhe seal tani do të këndoj It is a man's world Ciao See Mail me the cars To take us over the road Mail me the trains To carry the heavy load Mail me the electric light To take us out of the dark Like no one made the up This is a man's world A man's world But it wouldn't mean nothing Nothing Without a woman or a girl A mm. man thinks about a little baby girl And a baby boy habit this man makes some tall and after man has me everything and But I'm a girl